88-12. tegnapi nap őszintén megmondom, teljesen felszabadítóan hatott rám. Csóbb emberrel beszéltem a műsor hatására. Egy csó hívtam fel, egy csó ember hívott fel engem. Mondhatom, sajnálom az apropó, de egyébként minden rendben volt. Kell az ebből nekötöznie magát a vérvesztességnek. Egyszerű, nem? 06-1-2-53-88-12 bármilyen témában. 7-32 Wintermontel Zsolt, 8-04 Bata András Magyar Zeneháza, és 831 kis Abrus, aki arra kért, hogy szigorúan 9-kor fejezzük, vagy hogy szigorúan 9-kor befejezzük fiúk és lányok szeretném mondani, hogy holnapra Horváth Csaba felmentést kapott, hogy a holnapi műsor, ha csak a fia Laur nem akar feleslegesen időt eltölteni, akár 8 óra, 04-kor is véget érhet. Ha csak nem akartok itt valamilyen volt bemutatni a nézőközönségnek, végre hosszú idő után rábehetnélek benneteket. Egy kis iszapirkózásra, Jánoska. kurtással egy jó kis iszapirkózás. A reggel 14 éven aljaknak nem, de fölötte is, igen korlátozott értében ajánlott Kurtácskontra a lakatos pirkózás. Ennek az összes nőrülne a környezetetekből. Én meg belépő díjas szednék, attól a hat nézőtől, aki maradt. 1 2 3, 8, 8 12 Filippo szerint nem lesz szaudarábiai és irányi. up. Amikor Komáromban beszélgettem arról, hogy az a szálló, ahol voltam, az nem zárhat be, akkor volt a beszélgetésnek egy szereplője, akit nem nevezhetek nevén. És a funkcióját sem mondhatom. el mondta, hogy ezt a szállodát azért se zárhatja be, mert Komáromban ez az egyetlen szálló, ahol, ahol csak fehér emberek vannak. Így. Így mondta nekem. A közismert rasszistának. Laktam. Csak Csak ember volt benne. Vagy sem, nem tudom, nem néztem meg. De ti is utáljátok a pirézek? A pirézek azok, akik nincsenek, de a magyarok utálják őket a kíszen, sose sosem voltak. Most, amire a Bocskor és a Sebesnyi Balázs három halható ember tart, arra én itt tartalak benneteket. Nem is lehet hallani benneteket, és mégis elbeszélgetünk hármagyban. Én egy szemében vagyok Bocskor Gábor, balás, Balázs, Fiala János és a magyarság szelleme. Én vagyok Attila a hun. Írt a tegnapi beszélgető partnerem. Miért nem szó? Ne, ne. Ilyen liráltam, nem rá. Az a bombázás, amit tegnap végeztem, az nem volt egyébként céliránytalan. Én ugye a napan bombázást szerettem volna, a szó hiszen nem ember életetről van szó. Napan bombázás elmaradt, az egyébként se túl emberbarát, nem, hogyha az egyszerű bombázás, vagy sorozat az emberbarát lenne, de... Ezt se kérem, nem bőgőzzünk itt. 1, 2, 3, 8, -8 a hívnak. Jó, ha nem, akkor három interjú. Oszt jó napot! Aztán hogy Székely Gábornak megmondom a róla szóló könyvről a véleményemet. Utólag kiderült, ezzel egyedül maradtam, legalábbis abban a formában, hogy elmondtam. Tegnapján őszinteség napot tartottam. 6, 1, 2, 5, 3, 8, 8, 12 először Kettőtve, áram, másodszor. Lakatos István, mondjuk jó reggel. Jó reggelt! Mindig szokta kérdezni, hogy vajon mi foglalkoztatja az embert, vagy az adott embert, aki betelefonál. Engem most az foglalkoztat, hogy az a 14 millió ukrán, aki állítólag kénytelen volt elmenekülni a hazájából, ami az Ukrajna lakosságának ez egy harmada, az most vajon hol van, és mire gondol, és mire számít? Ugye én úgy tudom, hogy annak körülbelül az egy harmada már visszament de tételezzük fel, hogy akkor is még nagyon sokan maradnak, vagy talán még több is, mint egy harmad. Ugyanis annak idején, amikor egymillió szíriai vagy közel-keleti menekült ment Németországba, már akkor azt mondták, hogy azt már nem tudja befogadni fel. Nem, ez egy teljesen, teljesen jogos kérdés. Nem tudom. Engem azt foglalkoztatott tegnap, hogy elolvastam a New York Times-ot, és az jutott az eszembe, hogy hogyan lehet azt olyan módon félreinterpretálni a magyar lakosság számára, mint ahogy azt egyébként félreinterpretálták. Úgyhogy szerveztem is egy beszélgetést lenne kapcsán. Arra gondoltam, hogy a kádárizmus utolsó éveiben nem hülyétették úgy a népet, mint ahogy most hülyítik a népet, és a nép bedől neki. Ugye arról volt szó, hogy a szankciók mennyire nem hatékonyak, holott a New York Times azt írta, hogy a szankciók nem annyira hatékonyak, mint amennyire ezt elképzelték, valamint mutatta azt az ástruktúrálódást, ami egyébként Oroszország gazdaságát illetően létrejött, beleértve, hogy mely országokkal növekedett és csökkent a kereskedelme, valamint, hogy ez a növekedés és csökkenés, ez milyen volumen, tehát hogy ez mennyire számít, mennyire nem. Visszatérve oda, amit te mondtál... Halvány gőzöm nincs. És teljesen jogos a kérdés. Én azt látom, hogy sokkal több ukrán autó van Budapesten, de hogy mennyivel több, azt tudom megítélni, sokkal több, mint korábban volt. Uh -huh. Na, szóval ennyi... És van te úr Jádra? még egyszer? Van te Nincs, ezért foglalkoztál, de nem tudom a válasz. Irgalmatlan sokat 14 millió. Még hogyha a harmaduk vissza is ment, és csak tegyük föl 8 vagy 9 millió. Az is irgalmatlan sok. Ha tudok választ, akkor megmondom neked. És ehhez képest nem olvasok arról cikkeket, hogy akár Németország, vagy Svédország, vagy Hollandban, vagy bárhol jelentős ukrán tömegek jelentek volna meg. Pedig, pedig igen. Tehát ezek az országok, Németország, Lengyelország, ott jelentős tömegek jelentek meg. De ha tudok valamit, akkor megosztom veled. Ja. Köszönöm, hogy elmondtad. A holnapi beszélgető partnereim már vissza is jeleztek. Tene beszéltem Vilmányi Benettel. <tos> Halló! Jó reggelt kívánok! Jó reggel. Azon gondolkodtam, miközben én önt egy teljesen épeső embernek gondolom, hogy miért ír annyit a Facebookon, a háborúról, eh, elsősorban, mint egy ilyen kormányzati propaganda árnyékában, eh, miközben... Eh, amikor megismertem önt, akkor azért kiderült, hogy ha önból kivonják a napi politikát, akkor meglehetősen sok marad még, tehát nem arról van szó, hogy olyan, mint te a Somló másféle primadonna, hogy levetkőztetik, és nem maradt semmi. Különös tekintettel arra, hogy az át, az ön által is idézett New York Times nem arról szól, mint amit ön közzétett, nem arról szól, hogy egyébként nem fog e, Oroszországonak szankció, hanem ha elolvassa valaki az egészet, és nem csak egy ábrát tesz közzé, akkor kiderül, hogy az az ábra, melyik azt mutatja egyébként, hogy mely országban növekedett az exportja, azoknak a volumenek kisebb annál, mint ahogy egyébként az összexportja e, csökkent. Arról nem beszélve, hogy a cikk arról szól, hogy sokkal lassabban hatnak a szankciók, mint amilyen mértékben egyébként feltételezték, de hogy előbb-utóbb, ha így marad, ez megfojtja az orosz gazdaságot, ez teljes mértékben hiányzik azokból az ábrákból, amelyeket ön is nagy előszeretettel közzétesz, hogy ezek a brüsszeli szankciók így meg úgy, és én csak azon gondolkodom, hogy ön ezügyben miért egy propagátor, miközben annyi minden foglalkoztathatná még. Hát szerintem egyébként, ha megismert engem, akkor... Na, euh, hát megismert, a... tudja jól, hogy mennyire ismerhettem meg. I, i, i, igen, igen, de az alapján azt gondolom, hogy azt a következtetést lehetne inkább levonni, hogy én azzal, vagy azt írom ki a, a közösségi oldalomra, ami engem foglalkoztat. És jelen pillanatban, akár hiszi, akár nem, és akár ilyen propaganda, meg nem tudom milyen szavakat használnak, nem azért teszem ki, mert engem megbíztak, vagy ezért nekem külön fizetnek, vagy valami, hanem nem is foglalkoztat, foglalkoztat, és azt gondolom, hogy érdemes fölkelteni a közbeszéd, vagy a figyelmét azoknak, akik az oldalamat olvassák, és azon túl, hogy maga a kép, az persze, mi, és az általában ezeket nem is én adom ezeket a címeket, annál egy kicsit kevésbé értek a, a, a, a, a technológiához, tehát én ezeket általában különböző oldalakról fotózom ki, például a New York Times címadását sem én találtam ki, és nem én ragadtam ki, és akkor regcsékedvél, én mindig az első, vagy magában a posztban, vagy az első kommandó oda teszem a teljes írást. Tehát ha megnézi az összes olyan, mind a két New York Times-os cikk hivatkozást, ott van az első komment között a teljes szik, ahol olvasni, ahol egyébként sokkal többet írnak, mint amit most ön is idézett ebből a dologból. Ráadásul mondom, kettőt is raktam ki, ahol a New York, Times nem csak azt írja le, hogy melyek azok az Európai Uniós országok, akik álságosan még növelték is a kereskedelmi kapcsolataikat a hanem konkrétan leírja, hogy szerintük sem működnek a szankciók, és majd jövőre talán változik valami. És az is kiderül belőle, nem csak ebből, hanem nagyon sok írásból, most már egyre többen erről a múltkor is beszéltünk, most már a németek 57%-a is úgy gondolja, hogy sokkal inkább árt, vagy legalább ugyanannyira árt Németországnak a szankció, mint amennyire Oroszországnak. És emellett látjuk, hogy Amerika röhög a markában, emellett látjuk, hogy egyébként az oroszok a nyersanyagaikat el tudják adni Kínának, Indiának, soha nem látott rekordméretű bevételeket, és egyébként rekordméretű osztalékot fizett a gáztól. Én azt gondolom, hogy ezzel érdemes elgondolkodni. És Igen. érdemes beszélni róla, hogy működik-e, nem működik-e, milyen szankció az, amelyik jobban fáj a kivetőnek, mint akire kivetették. Lehet, hogy jövőre két év múlva, száz év múlva, valamikor majd ennek lesz hatása, nem tudom. Most jelen pillanatban azt látjuk, azt érezzük, hogy, hogy ez, ez nagyon-nagyon félrement. Legalábbis én ezt gondolom róla, és azért teszem ki, hogy beszélgessünk róla, és lám, beszélgetünk róla. Igen. Bizonyos szempontból ugyanazzal lehet önt megvádolni, mint ahogy, amivel ön megvádolja, de a tetszik, akkor ez idézőjeles értelemben karácsolni Gergelyt. Kétségtelen tény, hogy az ön mozgástere a fővárosi önkormányzatban egészen más, mint a regnáló polgármesteri vagy főpolgármesteri, de amikor arról van szó, hogy túlságosan sokat pártpolitizál, amivel nem használ a városának, ennek a kabátját azért időnként nem is olyan ritkán ön is magára veszi. Hát minden nap, a téli kabátját mindenképpen. tehát bocsánat, nagyon rossz viszól és én magammal saját nevemmel persze nyilván euh, itt viccelhetek. Nem hiszem, egy megválasztott főpolgármesternek egészen más a státuszon, mint egy átlagpolgárnak, vagy egy olyan ellenzéki képviselőnek, akinek a mozgástere annyi, hogy euh, a nyilvánosság erejét fölhasználja, illetve a bizottságok és a közgyűlés ott a keretek között elmondja, hogy szerintem mi az, ami nem jó, mi az, amit lehetne másképp, vagy jobban csinálni. Ehm, Ebben a tekintetben nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy, hogy hason, hasonló cipőben járnánk, és nyilván egészen másképp viselkedtem, és e, dolgoztam, és kommunikáltam akkor, amikor én is megválasztottam. Ez, talán... ez abszolút így van, ez visszaik. Én sokkal, sokkal, inkább, sokkal inkább lehetek most e, magánember, mint megválasztott tisztviselőként. Azt kérdezem öntől, hogy nekem értenem kéne-e, hogy különböző állami, de maradjunk az önkormányzati önkormányzati fenntartásban lévő intézmény mi alapján tart nyitva, mi alapján zár be, mi alapján tart nyitva részlegesen, mi alapján tart zárva részlegesen, mert én állítom önnek, hogy rövidesen érdemes lesz majd olyan filmeket csinálni, hogy az ember elindul, és azt mondja, hogy eszik valamelyik étteremben, és akkor azt látja, hogy ez be van zárva, akkor azt mondja, hogy elmegy ebbe a sportcentrumba, ez zárva van, az nyitva van, ez a szálloda nyitva van, zárva van. Az a fajta világfelborulás, ami a COVID idején volt, amikor szintén különböző intézmények zártak be, és az ember magas, előbb oda telefonált, hogy egyáltalán létezik-e, az most még felfokozottabb mértékben van jelen, vagy legalábbis megint nagy mértékben van jelen, és amit én nem értek, és amit önnek címzek az az, hogy én azt értem, hogy ebbe beavatkozik az állam. Miért ne avatkozna be? Az államnak vannak prioritásai. De hogy az állam miért például a sportintézmények vonatkozásában, vagy a sportintézmények felől, a vonatkozásában a szót kikerüljem, teszi ezt meg, én abban sem találok kivetni valót. Mert tegye ezt a kormány, ha a kormánynak ez fontos. De akkor a kormány vegye tudomásul azt, hogy én meg azt mondom, hogy hát én meg furcsálom a kormánynak a prioritásait, mert amik e, e, rendelkezést hoz arról, hogy hogyan lehet 18 foknál melegebb sportintézményekben és adott esetben a Magyar Nemzeti Bankban és annak műintézményeiben hasonló rendelkezéseket más vonatkozásban nem hoz. Én meg azt mondom a kormánynak, mint nem kormány, hogy figyelj kormány, én nekem lennének más szempontjaim is, Fura, hogy te ezeket tartod ilyen fontosnak. Erről ugye kormányrendeletek szólnak, a legkülönbözőbb városi uszodákról lehet hallani, hogy mégsem zárnak be, más városi uszodák meg bezárnak, amelyek adott esetben nem kormányon lévő színezetű polgármestereket adnak. És én, mint egy messzire jött ember, azt kérdezem, Wintermantel úr, ez hogy a van? Hát egyrészt ami a legfontosabb, hogy mindenki a saját kompetenciájába tartozó dolgokkal kell, hogy foglalkozzon. Tehát egy önkormányzati intézmény nyitva tartásáról vagy bezárásáról az adott fenntartó. Tehát az önkormányzat illetékes bizottsága, vagy a polgármester, vagy a képviselőtestület, vagy a cégvezető, hogyha ez az ők... Jó, ő csak ön, aki ugye hozzá... rendszeresen, másodpercet ezt abba hagyom, tudom, hogy sokat pofáztam... Uh, Ön, aki rendszeresen ír arról, hogy hogy a frászkonyhóban van, és teljesen megértem, hogy azt mondja, hogy szegény, mint a templom egerre a főváros, és aztán előzre a zsebéből x milliárd forintot. Hogy van ez? Ugyanilyen azt kérdezem, hogy én nem értem, hogy milyen alapon zár be az egyik kerületi úszoda, a másik kerületi úszoda meg nem zár be? Milyen alapon zár be az egyik városi úszoda, míg a másik nem? És hogyha azt kérdez, hogy ez a világ legfontosabb kérdése, akkor azt mondom, hogy persze, hogy nem. De ebben a világ kiszámíthatatlanságát, vagy, vagy nagyon furcsa működését én tökéletesen tudom modellezni. Hogy van ez? Hát oké, csak akkor úgy már az abban, hogy a... Tehát az, hogy az egyik kerületben bezár, a másik kerületben nem zár be, ahhoz a kormánynak az ég egyet a világon semmi köze nincsen. És én most két példát fogok tudni említeni, hogy mind a kettő pozitív lesz, az egyik egy önkormányzati fenntartású intézmény, csak a pont azért, mert hogy a Szent Péter polgármester úral beszéltem erről nekik van egy belvárosi uszodájuk, uh -huh. amit nem fognak bezárni, méghozzá azért nem, mert az elmúlt években, most nem tudom, hogy ez két éve vagy nyolc éve, de amióta ő a polgármester, azóta ott fújt, úrtak utat, és én geotermikus energiával tudják fűteni az uszodát, ezért nincsenek kitéve a gázárak változásának. A legnagyobb problémát általában az okozna nekik, hogy nyáron túl meleg van benne, mert ugye ez egy zárt Nyilván Igen. belvárosi épületben de most az utcanevét nevét nem tudom megmondani, meg a fürdőnek a nevét. Ez például jó például egy előrelátó, előre gondolkodó, az energiahatékonyságot és a környezet tudatosságot szem előtt tartó polgármester, mert ugye erről nagyon szeretnek beszélni a bal oldalon, gerge is, a zöld várost, meg nem tudom, mit ígért, egyetlen egy érdemű intézkedést nem tett egyébként környezetvédelemmel kapcsolatban, egyetlen egy energiahatékony beruházása nem volt a fővárosnak, egyetlen egy liter, Dunából való öntözést, locsolást nem valósított meg, pedig az benne van leírva a saját programjába. <gül> tehát nem csak beszélni kell, hanem egy érdemben cselekedni, tehát például geotermikus vagy megújuló energiát érdemes használni, és akkor nem, nem függünk a gázártól. A másik pedig, pont tegnap olvastam talán, és akkor ez itt a reklámhelye, azt hiszem, az indexem volt az pedig a BVSC-nek a, a beruházással, le nagyon nagy komoly vízfelületeik és komoly létesítményeik vannak, és arról szólt a cikk, hogy az elmúlt években szintén milyen olyan beruházásokat, olyan szigeteléseket, napelemeket tettek föl a, a, a, a létesítmények tetejére, amivel szintén tudják csökkenteni az energiafelhasználási igényüket. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez, ez alapján kell megítélni, mérlegelni a környezettudatosságot, és egyébként az energiahatékony és az olcsóbb működtetést, és nyilván vannak olyan helyek, ahol ezt nem lehet meg, nem tudták megcsinálni, vagy nem akarták megcsinálni, nem tartották fontosnak, vagy más tettek a prioritáslista élére. De ehhez, hogy most a BVSZ hogyan működik, vagy a belvárosi önkormányzat úgy döntött néhány év, hogy geotermit... De ebbe, ebbe vita, De miért kap 80 millió forintot székesférvár? Miért nem kap egy másik város ugyanígy 80 millió forintot, vagy miért nem kapnak a színházak? Érti? Férjét és ne essék. Volt, én rövid ideig főnök, és minden nap kell döntenem. És egyebek között én nálam részrehajlóbb embert nem hord a föld a hátán, ha valamiért utálom a barátnőmet, de rühellem. Kifejezetten rühellem az az, hogy benne olyan igazságosság van, és az olyan mértékben sugározza ki, hogy én, aki egy kifejezetten rossz ember vagyok, én nem tudok rossz ember lenni, mert a barátnőm hatására önkritikát gyakorlok minden pillanatban, ezért aztán utálom is rettenetesen, de ezzel együtt tisztában vagyok azzal, hogy sajnos neki van igazas, habár én egy tízeskálán tízesre vagyok részrehajló, a végén azért ez jelentősen csökken. Ugyanilyen barátnőt szeretnék én a kormány mellé. Hát és remélem egyébként, bár mondom, én már találkoztunk ugye a rendezvényen, tehát személyesen is találkoztam, de nem ismerem őt, de ugye gondolom az igazságoság jegyében ugyanígy szóvá teszi a visszatartott és nekünk jogosan járó Európai Uniós forrásokat, és nem csak a székesfehérvári úszoda támogatást. Nem szoktunk párban beszélni, tehát nem szoktunk libikókázni, hogy amíg az egyik, addig a másik. Igen, csak én erről, azzal akartam ezzel a kis rossz kitérővel fölhívni a figyelmet, hogy száz milliárd igazságosság van. Igen, csak az a helyzet, hogy ha ezeket nem szállazzuk szét, akkor az egészel nem lehet mit kezdeni, részenként lehet vele mit kezdeni. De ezért mondtam, ez is részt. Tehát a Székes-Fajjavári támogatás, és a Magyarországnak járó. Uh, Igen, de tételezzük fel, hogy ön. Járó uniós források az a szétszállás okay. része. Nem lehet a szállapot egyenként szétszállni, mert az egy szál az egy szám. Ha már kettő van, akkor azt már ki lehet bogozni, azt már szét lehet csomózni, de nem, nem, nem, nem. nem, nem. Az igazságosság egyében nem beszélhetünk én ezt, úgy, ezt értem de ön az egyetemi vizsgálján, hogyha szembenült a professzorral, a tanársegéddel, az adjunktussal, tök mindegy, hogy kivizsgáztatta. Akkor nem mondhatta neki azt, amikor ő kérdezett, hogy egyébként beszéljünk akkor valami másról. Tehát én most a székes, de, remélem, én... de Remélem, hogy most nem vizsgálom. De férjét is ne egyet, egyet, egyet nem, nem vizsgázik, csak azt mondta, azért, azért mondtam ezt, mert azért az ember egy vizsga ezt nem teszi meg, egy másik szituációban, amely ugye nem ilyen erővel bír azzán azt mondja, hogy beszélhetnénk Katiról, de akkor beszéljünk az Ágiról is. Én pedig azt mondom, hogy miért beszéljünk az Ágiról, amikor én most a Katiról szeretnék beszélni, és Áginak és Katinak egyébként nincs közük egymáshoz. Világos, csak én azt nem fogom tudni megválaszolni, hogy akkor egyébként színház vagy vagy vagy vagy sport. Nem fogom tudni megválaszolni, hogy Székesfehérvár vagy Oké, okay, menjünk hát, vissza Újpestre. Szentem, én, én igösségságról Oké, okay, menjünk vissza Újpestre, azért ahogy én örre emlékszem, azokat a döntéseket, amiket hozott Konkrétan most nem tudok egy példát mondani, de az egész tevékenységét figyeltem. Az egy, az egy hálót rakott ki, eh, amely háló értelmezhető volt, és amely hálóban, eh, eh, ha kérdés merült föl, akkor ott például a legritkább esetben válaszolt, úgy mint most. Eh, a kérdés az, hogy hogy ez a kérdés, amit én föltettem, ez ez a, tehát. Miért nem kaphatja meg ugyanezt az összeget a Mon Park? Hát, mi, a, tehát, a, vagy Budaörs. igen újpest esetében tudok válaszolni, mert a tények is, az információk birtokában vagyok, vagy voltam, talán vagyok még most is. Az, hogy egyébként ki, hogyan, miként tárgyal, milyen szempontrendszer szerint hozták meg ezt a kormánydöntést, amiről most öntől hallok, mert fogalmam sem volt, hogy városa egy, vagy nem tudom hány sportintézményre egy, vagy nem tudom. Egy uszodára. Citári okay, Csitári utaszadára kapott 80-at. Bo meg, hogy nem, nem készítettem. Nem is kell. Újpestek kapcsolatban el tudom mondani, hogy akkor, amikor mi döntéseket hoztunk, például építettünk egy új úszodát, akkor meghoztuk azt a döntést, mert én és személyesen én is, meg a csapatom is valóban komolyan gondolja a fenntartható működést, a környezettudatosságot és az energiahatékonyságot, mert geotermikus utakat fúrtunk az úszadánkba. Tehát, Ez a halasi? E, igen, Igen, igen, igen. Csak fel akartam vágni, ilyenkor mindig nagy gond van, mert ha valami baromságot mondok, akkor kár, de ugye a halasi úszodát én soha nem jegyeztem volna meg, hogyha nem beszélgettem volna önnel rendszeresen róla. Igen, és, örül, és örömmel beszélek róla, mert büszkék vagyok rá, a csapatra is, meg arra a létesítményre, amit létrehoztunk, amely egyébként környezettudatos, tudatos, energiahatékony, és így nem kell a jelenlegi vezetésnek azon gondolkoznia, hogy bezárja-e vagy sem. De teszem hozzá, amikor megépítettük az új piacot, a tetején Budapest egyik legmodernebb rendezvényközpontjával akkor mi a szennyvíz hulladékhőjét hasznosító műtárgyat telepítettünk a térre, tehát nyáron az épület klimatizálása és télen az épület fűtése, környezetudottos megújuló energiával történik, nem gázzal fűtünk és nem árammal hűtünk a létesítményben tehát nem kell a jelenlegi vezetésnek azon gondolkodnia, hogy hogyan és mikét csökkenti a nyitvatartását, vagy az ott Zárja be. Ezek a felelős döntések, ezekkel lehet egyébként valóban érdemben tenni a bolygónk jövőjére, meg a saját életünkért, a fenntartható működésért. Mi megtettük, megcsináltuk, tettünk az SZTK tetejére e, napelemeket, e, több iskolában csináltunk e, szigetelést, e, e, cserét két e, iskolába telepítettünk biomaszakazánt, ami szintén a gáztól független fűtési lehetőséget tesz lehetővé. Tehát ezek azok az érdemi dolgok, amik, amik, amikkel valóban tudunk az energia és a környezet védelemért és a költségcsökkentésért tenni. Erről órákat tudnék beszélni. Az, hogy az utolsó ikarusz is lassan elhagyja a kőrutakat, mert lecserélik a, a... Mi a véleménye az összjárműparkról? Én ugye, mint használó ö, érzékelem ezt, és hát a tapasztalat... Én magával a tömegközlekedéssel többé-kevésbé meg vagyok ezt elégedve... E, ütött kopott, de az enyém. Tehát én ezt érzékelem rajta. Beleértve az elektronikus jegyrendszert, ami ugye már félig meddig működik, de ugye hát nem pont abban a formában, mint hogy annak idején az ember bevezetni látta, de ezek a különböző appok, ezek működnek. I -i -i igen, igen, igen. Volt egy nagyon komoly lerobbanása vagy le leamortizálódása előregedése a járműparknak 2010 előtt. Ugye a Demszki Korszak az nem volt túl rózsása. A, a, a járművek megújításában, akkor talós idején ö, rengeteg, rengeteg, rengeteg új ö, jármű érkezett, busz is, ö, villamos is, ö, trollibuszok, modern járművek. Ö, az elmúlt időszakban, ja, és egyébként azt elértük, el tudtuk érni, hogy például, ha megint csak, hogy Újpestet érek vissza, Újpesten csak világos kék busz járt. Ez azt jelenti, ugye, hogy új beszerzés, tehát mindenféle, mert már euró, legalább négyes szabványjal rendelkező motorokkal voltak ezek felszerelve. Most sajnos ugye az elhúzódó metrófelújítás miatt, és ugye a pótlásban ezeket a nagy és új mercedes használják, ezért a ilyen külvárosi vonalakra, például Újpestre és 20-as Expressre, 30-as buszcsaládra visszarakták nem teljes mértékben, de rengeteg eh, régi ikarúszt, 30-35-38 éves ikarúszokat, amiket nagyon szeretünk, gyerekként is utaztam rajtuk, de nem nagyon felelnek már meg sem a gazdaságosság, pláne nem a zöld és fenntartható eh, város politikájának. De hogyha most az a metrópótlás megszűnik, meg most ugye eh, sikerült, vagy elkezdték lehívni eh, a. a a Mercedes buszok újabb kontingensét, illetve most a múltkori közgyűlésen döntöttünk arról, hogy sajnos csak 20 darabot nem az rendelkezésre álló keret mennyis erejéig, tehát nem 51 darab villamos beszerzéséről döntött a főváros. Ezek még egyébként a tarlós idejében lefolytatott közbeszerzés alapján. Nyilván nem ingyen, de a jelenlegi árakhoz képest is egy mostani, kiíráshoz képest óriási árelőnye, tehát nagyon-nagyon-nagyon kedvező áron lehet ne lehívni az összesed. Nem történik meg az összes lehívása, ez szerintem egyébként hiba, de ez Tehát nem nagyon újult meg a, a, a járműpark, tehát arlós idején az buszok átlag életkora és a trollibuszok és a villamosok átlag életkora csökkent jelentősen, most ez elindult visszafelé, de még mindig nem érte el szerencsére azt a rossz szintet, ami a Demszki idejében volt. Hát nyilvánvalóan tudjuk a saját életünkben, akinek van autója vagy bármilyen műszaki eszköze, azoknak van egy élettartalma, a legjobb és a legodafigyelőbb karbontartás mellett is idővel elöregszenek, le kell őket cserélni ki lehet tolni, egy Icarus busz, az egy olyan jó konstrukció volt, hogy látjuk, hogy 37 évesen is tud még közlekedni. Nyilván ezeken már ilyen fő darab felújítások, meg komolyabb felújítások voltak, de működnek, tudnak használni, nem túl környezetbarát. Egyébként a fővárosi közösségi közlekedés pedig igen, én mindig is elmondom, e európai e színvonalú. Árulj el nekem, hogy az ön személyes tapasztalata alapján a főváros mennyire tudta az elmúlt időben közlekedésileg nélkülözni a láncidot. Ő mit tapasztalt? Hát közlekedésmérnöként azt tudom mondani, hogy az emberek minden forgalmi helyzethez néhány napon belül alkalmazkoznak. Tehát, hogy, hogy most nagyon durvát fogok mondani, a Hungária körutat is le lehet zárni, a forgalom meg fogja találni magának az utat, az útját, nehezebben, nagyobb környezeti ártalmak mellett több idegeskedéssel és hosszabb idő alatt, de az emberek el fognak jutni ávó. ugye elsősorban azért kérdezem, mert ön is tudja, hát ne tudná, hogy eh, majd meg fogom kérdezni Kisrambrustól egy fél óra múlva, hogy mégis minek a függvényében, vagy minek az alapján, de az nincs eldöntve, hogy a buszokon és a gyalogos, mint a kerékpáros közlekedésen kívül a hétköznapi autós forgalmat is ráengedik-e, Ön tudja, hogy emögött milyen koncepció áll? Semmiért nem láttam, és ez a legnagyobb bajom ezzel. A Rapport lezárásra kapcsolatban is, a láncid lezárás. De a ugye ott változás van, azt tapasztalhattuk, de ugye ebbe például valamilyen módon be kéne vonni az ellenzéket ennek a, ennek a koncepciónak a megtárgyalásába, és akkor itt annyit pontosítani kell, hogy a múlt héten beszélgettünk a Bosnyák téri projektről, és én mondtam, hogy azt nem találtam rajta a Budapest portálon, kiderült, hogy nekem lapoznom kellett volna, és a másik oldalán rajta volt az, amit egyébként nem fogadtak el, a demokratikus koalíció tartózkodása miatt abban az arányban, ami aztán végül is Horváth Zsolt, a euh, existenciájába került bonyolult módon, vagy nem annyira bonyolult módon zuglóban. Tehát az a kérdés, hogy, hogy erre is reflektálhat, de a kérdés az, hogy vajon önnek ma többet kéne tudni arról, hogy mi lesz jövőre a láncidom. Az, hát, hogy egy városvezetés a mindenkori ellenzékét hogyan és miként vonja be a döntések előkészítésébe, vagy egyeztetésébe, az politikai kategória. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon komoly hiányosságai vannak a jelenlegi vezetésnek, és nyilván el lehet mondani Tardossal kapcsolatban, vagy Demszkél kapcsolatban, vagy wintermantell kapcsolatban is, hogy ő, amikor lehetősége volt, ezt hogyan és miként tette meg. Jelen pillanatban mi a Lánchiddal kapcsolatban semmilyen előkészítő anyagot, semmilyen koncepciót, semmilyen. Eh, forgalmszámállást, vagy forgalmi modellezést, bármit, ami alapján eh, meg lehetne ítélni eh, szakmailag, hogy ez most jó, vagy nem jó, vagy hogyan kellene jól csinálni, nincsen. Annyi sokkal nagyobb bajnak tartom, hogy az én a tudomásom szerint ezzel kapcsolatban a szakmai civil szervezetekkel, az érdekképviseleti szervezetekkel sem eh, történik egyeztetés, már pedig azért az, hogy a városban hogyan közlekedünk, hogy a hogy a buszok mellett adott esetben a taxikat átengedjük, adott esetben a kerékpárosokat átengedjük, adott esetben bizonyos ö, ö, belső, lokális áruszállítást végző kisteherautókat ráengedünk-e, vagy sem? Ez mind-mind olyan kérdés, ami, amit érdemes lenne végig beszélni. Tehát, hogyha mondjuk van egy, van egy pici árufeltöltő kisteherautó, ami mondjuk a. a a Láncid-Budai oldalán lévő szárodában is visz e, péksüteményt, és a, és a, és a, a, a Pesti oldalon is a kis pékségben visz péksüteményt, és a többi gyakorlatnak miért kellene e, sokkal nagyobb forgalmat generálni, sokkal nagyobb légszennyezést okozva elmenni éjszakra vagy délre a következő hídig, hogy át, át tudjon menni, e, ahelyett, hogy a 300 méteres vagy 200 méteres távot meg tudja tenni. Tehát Rengeteg apró részletről érdemes beszélni, ez megint egy olyan dolog, hogy bedobta a főpolgármester hogy egyáltalán nem biztos, hogy majd akkor visszaadják az autós forgalomnak a láncidat, aztán most itt fővünk föl, föl, saját levünkbe. Mm. Ugyanis gondolta, miként is akarta, milyen alapon gondolta, vagy ugyanolyan ötlet volt, mint a, a ciklisávok, amiről szerintem mindenkinek megvan a véleménye, Valakik nagyon szeretik, de ez a szűk kisebbség, valakit meg rettentő módon gyűlölik, és ez a meg a nagyobb többség. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezés állás, jövő éten folytatjuk. Úgy legyen, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Most pedig egy váratlan húzással lebonyolítok egy telefont valaki irányába, aki egyáltalán nem tudja, hogy én keresni fogom. Így aztán nagyon kétesélyes ez a dolog. Mindig fölveszem a telefont, holott nem is kell. Na no, most kiderül. Igen, tessék? Jó reggelt, kívánok! Fiala János vagyok. Üdvözlöm, Le reggel. Lecsíptem a Winterbantából néhány percet, hogy megkérdezem öntől a fölveszi, de lám fölveszi, hogy valójában a miniszterelnöktől kér segítséget két budapesti polgármester a bérlakásokban élő rezsitámogatások érdekében, vagy rezsitámogatásának érdekében Orbán Viktor miniszterelnöktől kér segítséget Budapest 9. és 13. keletének polgármestere segítsen annak, amint egy 800 önkormányzati bérlakásban élő családnak, akik az energiaszolgáltató szerint nem vonatkoznak a lakossági fogyasztók védelmében hozott szabályok a két önkormányzat szerzán az MT-hez eljutatott közleménye szerint, a 9. keletben 367 család, 12 önkormányzati tulajdonú épületben, a 13. keletben, tudom, hogy igazságtalanság, de én most megmaradnék a 9 eletben, hiszen a 9. kelet polgármesterével beszélek, az épületeket üzemeltető önkormányzati cégek kérték a kedvezményes és lakossági tarifa megállapítását az MVR nek de most nem olvasom tovább, mert uh, egyrészt azt kérdezem, hogy mi a probléma, másrészt az a kérdés, hogy uh, kaptak-e választ, illetőleg, hogy mi lesz akkor, ha nem kapnak választ. A probléma az abban áll, hogy amikor ugye a rezsicsökkentést a korábbi formájában megszüntették, és bevezették ezt a bizonyos átlagfogyasztási Igen. tartó rezsivédelmi rendszert, akkor ez úgy lett megállapítva, hogy fogyasztási helyenként jár a, az embereknek ez a bizonyos kedvezmény. Uh -huh. Na most ezekben a házakban, amelyek százszázalékos önkormányzati tulajdonban vannak, és szociális bérlakások vannak bennük, itt nem fogyasztási helyenként történik a számlázás, mert egy kazán van, és egy kazán látja el a házanként, nem tudom, 50, 60, 70 fogyasztási helyet. Így erre a jogszabály szerint arra az egy fogyasztási helyre jár kedvezmény, a, nem tudom pontosan, hogy hány megosult fogyaszt egy ilyen ház, és az összes többire gyakorlatilag piaci árat számláztak ki. Mi, ezt... Mi az összes többi? Tessé? Mi az összes többi? Az összes többi? Mm -hmm. Hogy, hogy micsoda? Azt mondja, hogy az összes többire piaci árat számláztak ki. Hát gyakorlatilag egy lakása jára csökkentett, hogy a költség és a... Ja, hogy így a piaci árat számláztak ki. Igen. És a jogszabály megjelenésekor mi már iszreltük ezt a problémát, hiszen ö, ezek a házak nem társasházak, nincsenek társasházzal uh -huh. alakítva. Tehát ez az alapvető különbség, ami megkülönbözteti őket más, ö, más ház... hasonló struktúrájára. Mm. Hanem micsoda? Hanem társasházak, akkor mi? Hát ezek százszázalékos önkormányok uh -huh. tulajdonban vannak, és ez attól függően folyik a társasházzal alakításuk, hogy van-e valami a... A földhivatalban, a tulajdoni lapon széljegyen. Ezeken a házakon különböző ö, széljegyek találhatóak, például támogatásokhoz kapcsolódóak. Annak idején például fővárosi, meg állami támogatást és EU-s támogatásokat is kaptunk a rehabilitációhoz. Ugye ezek jellemzően teljesen felújított házak, mm -hmm. akivá... A korábban vécé nélküli, nagyon rossz állapotú házakból átköltöztettük a lakók. Ez alapvetően két fővárosi kerület sajátossága, vagy csak önök találtak egymásra? Én úgy tudom, hogy a fővárosban is van még olyan kerület, ahol vannak ilyen házak, és hát nyilván országszerte is lehetnek még ilyen házak, ami még nem tetszett. És most jutott el önhöz ennek, hiszen azért ugye ez már egy ideje ott kopogtat az ajtókon, ezt valójában, ezt a problémát önnek, hogy ez ügyben lépni kéne, mert egy, egyébként ez egy áldatlan helyzet, és ha más nem módja meg, akkor ebből kegyetlen engebb az lesz, mármint azok számára, akik ott élnek. Ezzel ön először a kerületében mikor szembesült? Hát júliusban, amikor megjelent ez a jogszabály. És mi történt júliustól mostanáig? Júliusban, rögtön a jogszabály megjelenésekor, mi levelet írtunk az mvm nek aki ezekben a házakban uh -huh. szolgáltat és leírtuk azt, amit én az előbb állattam, uh -huh. hogy ez a változás, ez így nem vonatkozik a mi e, kerületem, vagyis az én kerületem. Ők mutattak valami érdeklődést, vagy azt mondták, hogy hiába próbálkoznak, nekik a jogszabály más megoldást nem tesz lehetővé. Erre, erre mi semmilyen választottak. Aztán eljött az a pont, amikor augusztus közepéig, ha jól emlékszem, be kellett jelenteni a társasházaknak a fogyasztási helyeket, uh -huh. de ugye ezt szintén nem vonatkozott a jogszabály, de azt módosították, hogy társasházakra amennyiben lejelenték augusztus közepéig a fogyasztási helyek számát, akkor a, a, rájuk is vonatkozik majd ez a kedvény. Uh -huh. Mi lejelentettük ugyanúgy, mintha társasházak lettek volna ezeket a fogyasztási helyeket, tehát úgy hány albetét, hány lakás, illetve más jellegű lakásnak nem minősülő helyiség van a házakban, és szintén ezzel a lejelentéssel egy időben felhívtuk rá figyelmet, hogy a jogszabály szerint ránk nem vonatkozik, nyilatkozzon az MVM, hogy hogyan fog eljárni a számlázáskor. Erre sem reagáltak, ezért szeptember első hetében egy harmadik levelet is írtam, ugyanebben az ügyben az MVM-nek, amire nem kell mondanom, megint nem kaptunk semmilyen választ. É, és most érkeztek meg gyakorlatilag az első ilyen emelt számlák, amikor hát mindenki lázas levelezetnyetésekbe, meg telefonálgatásokba kezdett, és az MVM panaszkezelési vezetője, ami önmagában vicces szerintem, volt az egyetlen, aki reagált olyan módon, hogy hogy engem felhívott, hogy hát mi a probléma. <tos> Megpróbáltam neki elmagyarázni, hogy nézzem már meg az elmúlt hónapokban, jó, neki nem muszáj ebben tisztában lenni a milyen és, és meddig jutottak, vagy hova jutottak? Hát addig jutottunk, hogy hát az MVM nem járhat el másként, uh -huh. mint a jobb szerint, és ezért... Mekora szorzó volt a, a számlákban? Nyolcszoros szorzó. Jézus Mária! Igen, ezek kislakások jellemzően Kisméret. Akkor is a 8 szorzó, hát azért az, az, az, annak a háztartásnak az egy iszonyatos tehertétel. Hogyan talált egymásra hát a két lakosan, kerület? Meglaposan 10 forint volt eddig, uh -huh. ha vitt fűtésszámla, most 80 ezer forint. Rémisztő. Azt árulja nekem, hogyan talált Tóth Józsefre, vagy Tóth József örre? Hát mi... Egy kicsit elveszve éreztük magunkat, és az MVM-nél érdeklődtem, hogy mégis mi tényleg egy lehet, hogy egyedül vagyunk ez a problémával itt a nagyvilágban, és ők mondták, hogy nem, a 13. kerület és még más helys helys helységeket is említettek, őket most nem mondom, mert nem csatlakoztak hozzánk, de, de én akkor felhívtam a polgármester urat, és ő elmondta, hogy igen, egyébként náluk is 12 ház van, de ott még más anomáliák is előfordultak, mert volt olyan ház, amit viszont befogadtak, és amit a, a rendes, vagy a, a többi állampolgára vonatkozó tarifával számláztak ki. De ez hogyan van? Hát mert fogalmunk sincs. Ő sem tudja, mi se tudjuk. Tehát, hogy teljes káosz van. És ez a levél, amit a miniszterelnökhöz intéztek, ennek van valami formális változata is, amiben felírták, hogy Kossuth és utca nem tudom hány szám, vagy ezt hogy képzeljem el? Hát a hivatalos meglévő e-mail és posta címekre... Szerintem biztos, hogy fognak választ kapni rá, tehát... Um... Ezen kívül természetesen mind a szérosa minden minisztériumában elkezdtem ezt a levelet, mert hogy nem lehet, hogy egyébként nagyon rossz anyagi helyzetben élő családok, akik szociális... Ez hát férlakos... nyilvánvalóan a, a, a, a megnevezésből is adódik. Visszatérünk rá, csak mindenféleképp. Én próbáltam megkeresni ilyenkor az eredeti közleményt, én hol találom meg, mert az ö... időnként voltak lapok még korábban, amelyek lehetővé tették, hogy az ember teljes terjedelmében el tudjon olvasni egy ilyen izzét, de minden lap, ahol megtaláltam a saját íze szerint közölt bele részleteket, és az eredetit az ön hollapján se találtam. Hol kellett volna keresnem? Hát én úgy tudom, hogy az MT-nek adtuk ki a sajtóközleményt, ami berészletesen minden le van írva. De pont... Igen, de az MTI-hez ott az embernek mindenféle egyéb hozzáférhetősége kellene, hogy legyen. Ha van ebben bármilyen előrehaladás, amit én nem veszek észre, akkor legyen szíves, szóljon. Füle áll le fele, holnap megemlítem Navras és Tibornak, hogy bár nem tartozik hozzá, tehát nem illetékes elfátás, de említeni fogom neki. Én szerintem ez mindenki minden illetékesebben. Tehát, hogyha resicsit van, és mindent annak rendelnek alá, hogy a lakosság az a lehetőség, hogy minél kevesebbet érezzen az energiaárobanásból, akkor ez egy. El... Önnek nekem teljesen igaza van, ugye ez egy olyan speciális eset, amelyre nyilvánvalóan nem gondolta a jogszabály alkotó, de most, hogy ez kiderült, most gondoskodnia kell, mert ezeket a családokat nem lehet a slamasztikába hagyni. Abszolút. Így van, én minden esetben állunk, az a döntés született, hogy ezeket a megemelt számlákat mi most nem számlázzuk tovább a lakóknak, tehát nem küldjük ki, bár erre jogszabály kötelezne. Hát visszatartjuk addig, amíg lehet, tehát amíg mondjuk nem kapunk nagyon kemény hangú felszólítást az MVM-től, és megpróbáljuk megvárni. erről tájékoztatták a lakókat, hogy ez a struktúra, vagy ez a helyzet lesz? emiatt miatt nem kaptak számlát? Még, még ugye most folyna a számlázás, tehát ők még nem várják nagyon, nagyon, nagyon toporogva a fűtésszámlájukat, nyilván most már tudnak arról, hogy ebben mi a helyzet, de az biztos, hogy én nem rémizgetek senkit 8000 forintos fűtésszámlával, amíg egy mágszemnyi esély van arra, hogy egyébként megkapja azt, ami neki alanyi jogon a többi magyar állam. Köszönöm a tájékoztatót, most fel kell, hogy hívjam Batandás. köszönöm szépen. Viszont hallásra! Minden jót, Viszont! Barany Krisztinát hallották, Ferencváros polgármesterét. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! vezérigazgató? Vagy betéget hogyan kell szólítani? Elnézést, tudnom, tudnom kéne, te bocsánatot kérek. Úgyhogy Úgy a vezető, ügyvezető ügyvezető igazgató, Ugye a Vinyánszki Attilára is mondaná az emberi hogy vezérigazgató, de közben azt hiszem a Nemzeti Színháznak vezérigazgatója van. A Zenakadémiának rektora van, ugye? Rektora van, az operának főigazgatója van. Azok normális dolgok, tehát rektor, ügyvezető igazgató. igazgató, az egy vállalatnál van. Persze, persze, igen, igen, igen. <laughs> Igen. Azt áruld el nekem, hogy miközben a te intézményed ezt mindig érzőjelbe kell érteni, nyilvánvalóan nem a téged, vezetésed alatt lévő, vagy a vezetésed uh, alatt, maradjuk így. Uh, intézményről ilyeneket nem lehetett olvasni, de mindaz, ami a kulturális szférát illeti, hétfőn zárva van, hétfőn kedden szerdán van zárva. Én legutóbb Komáromban voltam, és akkor még úgy volt, hogy meglátogat a barátnőm, aki aztán covidos lett, de meggyógyult, hál' istennek, és kerestem a hétfői mozi, programot, tehát kiderült, hogy hétfőn, kedden szerdán nincs nyitva a mozi. Na most ugye ilyeneket korában az ember feltételezi, nem tudod, tehát egyáltalán nem értettem, hogy vasárnap után miért nincsen műsor. Uh, uh, te erre, ami most van, erre hogyan tekintesz, különös tekintettel arra, hogy az az intézmény, amelyet vezetsz, az hál' Istennek tudom, még nem tartozik ebbe a körbe, de bármikor beletartozhat, és egy olyan életet hoz létre, amelyet korábban, hát legalábbis a mi életünk folyamán feltetően nincs akkora korkülönbség, nem tapasztalhattunk, egy gyerekkorunkban, amikor látogattunk ilyen intézményeket, vagy te, amikor különböző intézményeket vezettél, terre, erre hogyan tekintesz? Félek, én is, tehát ez az első szó, ami, ami eszembe jut, egyelőre működünk. Nekünk sok szerencsénk van, most nem mondom el az összeset, de az egyik szerencse az, hogy, hogy kicsi az épület viszonylag, és hogy vannak zöld energiák, és itt ilyen geotermikus energia földből vesszük. Tehát egy fokkal jobb az energiaellátás ellátás perspektívája, de azért mi is ö, zárunk be bizonyos napokra de nem emiatt egy előre a hét cűk esztendő miatt hanem Ugye karban kell tartani a háznak több részlegét, mert egyszerűen akkor a terhelésnek vagyunk kitéve, tehát ugye rengetegen jönnek magyarán, és minden wifi központú, most egyszerűen megfogalmazva. Tehát, tehát kell ezeknek a gépeknek, ha szabad így mondani, egy kis lényegzetvejtelmi idő, pihenőidő, tehát ezért a hétfőket például bezárjuk, az minden első hónapban még a keddet is hozzásapjuk, hangdómot, állandó kiállítást karbantart. De, de, Ilyenkor mi történik? Uh, akkor uh, hát ezeket a, ezeket a technikai dolgokat vizsgálják meg, közben bizonyos, bizonyos dolgok elfáradnak, akár nem is működnek, például az állandó kiállításban, hogyha már itt rakoncátlankodik ott valami, akkor azt, uh, azt megcsinálják, ugye azt nem lehet, amikor ott uh, nem tudom miért. Álljott Bata Andrásra beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése. Te mennyire vagy műszaki ember, tehát téged csavarhúzóval lehet látni? De se mennyire de... lehet? <gül> <gül> nem műszaki a nap. Létrán se? Ö, nem, nem, nem, nem. Szerencsére, ugye van nekem egy igazgatótársam, ők egy intézményigazgató, igazgató, ugye, a aki. Jó, de rendben van, de otthon például a Hormártól biztos nem szerel villanyt, de ezek szerint Batta András otthon se szerel villanyt. É, én, én nem, nem, nem, sajnos ebbe, ebbe borzasztó gyenge vagyok, ez részben nevelési probléma is, mert az anyukám mindig mesterembert hívott, hogyha valami elrombott, és hogy csak meg sem engedte, hogy ott nyúljak bármihoz is, mert hogy te ügyetlen vagy fiam, ebben teljesen igaza volt, csak ezáltal még ügyetlenem lettem, de hát nem is az én dolgom, egyébként ezek most már olyan dimenzióban vannak, hogy én ilyen külön kurzusokat veszek a kollégáimtól, hogy hogy, mi, hogy működik egyáltalán, és ebben most mi, mi az De akkor hadd kérdezzek valamit, mindig az, hogy mindig gondolsz, hogy van-e annyi esemény, aminek kapcsán mi tudunk beszélgetni, de ha két embernek van érdeklődés rend, de legalább egynek a másik felé, és az nekem kell, hogy meglegyen, akkor azt kérdezem tőled, hogy te, akinek egy ilyen alapállása van, ha ez alapállás, te például hogyan? tekintesz a modern komoly zenére, annak az elektronikus részére. Én soha nem fogom elfelejteni én nagy -Korea rajongó voltam, és egyszer voltam talán a Zeneakadémián csík koncerten, amely azért késett, mert a csík a számítógépek és a különböző ketyerének a beállításával negyed órát töltött el, ami ugye egy hagyományos uh, uh, Stanway zongora esetén, nyilvánvalóan megtörténik a zongora hangolást Mácsai János elvégzi előtte, de annak én akkor nem vagyok szemés fültanúja. Te hogyan tekintesz erre a műfón? Ez a zenének? Sokáig idegen volt tőlem, szemlékszem, hogy fiatal koromban. Voltak ilyen koncertek, sőt, a rádióban egy isteni elektronikus vagy elektroakusztikus zenei stúdió működött. Szigeti István. Így van, igen, igen, ugye Horváth István, Horváth István volt a, ennek a, a vezetője, és hát minden magyar zeneszerző írtját. Többé engem ebből a világból egyetlen szerző fogott meg ez a Kárhely Stockhausen, aki a maga idején, hát ugye egy, egy meghatározó, ilyen német zeneszerző volt, akinek ilyen jellegű műveim, mert mindig volt valami, valami na, nagyon érdekes és euh, spirituális. Amúgy ez egy spirituális művészet, tehát ez úgy kell hozzáállni, hogy ott nem történik semmi, idézőjelben mondjuk egy mozzáthoz vagy Bachhoz képest, hanem fölfedezzük a zenének a különböző új lehetőségeit és tájait. na most ez a hangdóm egyébként nálunk. És, és a hangdóm az, az kezd engem is beszippantani. Tehát az elején még egy kicsit idegenkedtem a dolgoktól, de, de olyasmikre képes ez a tér és ez a technika, amit én korábban korábban sehol sem hallottam. Úgyhogy most a, a hangdóm a kedvencem vagy a neked egyébként a, a komoly zenében mely korszak az, amely, és azoknak mely zeneszerzője, akik neked a favorit? Hát, hogyha hirtelen hogy én egy furcsa módon a strauss mondanám, mert valahogy végkíséri az életemet fiatalkoromtól kezdve. Apukám De, nem így... szerette Ria Strauss, én nagyon szeretem nekem. Van egy CD <gül> gyűjteményem az összes. Uh, uh, zeneművével beleértve, hogy a Straussok azért elég sokan voltak, az, az egy ilyen nagy család volt. Na most a, a, a két, két Strauss van. van, van a Johann Strauss és családja, tehát a Keringő király, és őt is nagyon szeretem. De van a Rihács Strauss, aki egy bajor zeneszerző, tehát Münchenben született, és hát elképesztő operákat írt, Zsolobax Szalommerhet, a több és szimfonikus költeményeket, minden. És őról a fiatal a fő a gondolat kiadó, hogy írjak róla a kis könyvet. És senki nem akart írni róla annak idején, nem is volt igazán favorit politikai, ideológiai szempontból sem, hát ugye a nácizmus alatt nem emigrált, mint a Thomas Mann, hanem ott maradt és hagyta magát stb. Hát egy hát, hosszú történetre lehet rajta vitatkozni, és elképesztően jó zenéket írt. És nekem volt egy egyéves Bécsi ösztöndíjam, amikor is állandóan Riazsztávszokat hallgattam ott az operában, muzikfeleiben, mindenütt, és valahogy úgy közel került hozzám ez az egész, egész figura, és aztán tanítottam kurzusokat, csináltam, és minden nem így a ő az, akit, akik még szeretek. Most, most az Istenekről nem beszélek persze a módszállt. Jó, rendben van, de, ezt, de, de, de, de most nem kell magyarázkodni. Azt állul, de nekem, ha már Bécsét említetted, én ugye talán a jövő héten, vagy két hét múlva fogok menni a magyar zeneházába, és nem akarok itt öndicséretet előjönni, de nem kértem protekciót, szokáshoz híven. Most leszek másodszor koncerten, nem tudom hogy ez, arány tekintve a fővárosi lakosokra nézve sok-e vagy kevés, de a Makoto után utána Bad Plus lesz a második koncert, amire jegyet vettem, Jö. és ha az ember összehasonlítja a külföldi jegyárakat, de akár Olaszország, vagy, vagy Bécs, ezek nem összehasonlíthatóak, hiszen annak a többszörösébe kerülnek a, a jegyárak. Te a jegyárak kialakításához értesz? Vagy hogy, hogy, hogy hogyan jönnek létre azok a jegyárak, eh, amelyek eh, egyébként a külföldiekhez képest... Jó, a könyvzenei jegyárak azok ugyanott a csillagos égben vannak, és aztán én ezeket nem is szoktam már feltétlenül eh, meglátogatni. Nem azért, mintha nem lenne pénzem, hanem egész egyszerűen nem... Tehát igen, egy, egy igen. koncertre nem adok ki 40 ezer forintot. Utoljára, igen. amit kiadtam, az a kis volt, az is csalódást okozott. De, de ezek 5 ezer forintos jegyek, többé kevésbé vagy visszaemlékszem. Ez ennek a kialakításáról neked van halvány segédfogalmat? Egyáltalán tisztában vagy azzal, hogy a nálad fellépő művészek mennyibe kerülnek? Ö, nagyjából igen, tehát az, ezeket mi átbeszéljük, nem, nem kell nekem mindennel abszolút részletekben mennem foglalkozni, de, de sok mindent tudok. Az az igazság, hogy tulajdonképpen ez senki nem ért, hogy így mondjam úgy, tehát ez, ez, ez nem egy megtanulható tudomány, hanem, hanem van valamiféle érzék. Nagyon nagy szerepet játszik itt a közösségforgalmi osztályunk tulajdonképpen, akik lent vannak az infópontban, és akik nap, mint nap százával találkoznak a jegyet vásárló, betelefonáló, stb. emberekkel, és valahogy, valahogy ez a húz, meg tehát, hogy, hogy meddig lehet elmenni. Egyébként sokszor tévedünk, mert sokszor azt gondoljuk, hogy valami sokkal értékesebb az emberek számára, és, és nem tudjuk megállni. van vagytok elmenni. azzal, hogy mennyi a külföldi és a hazai látogató egy-egykor. Ö, igen, nagyjából igen, bár erre külön számolást nincs. A külf, jönnek mindig külföldiek, de azért én úgy ítélem meg, hogy ez meg mindig 10-15 egy koncerten. Ez azért is van egyébként, mert a, a, a mi koncertjeink és minden megmozdulásunk az kommunikatívták. Magyarországon beszélünk, beavatunk, történik valami, és azért nem lehet mindent, vannak most már angol nyelvű, ismeretterjesztő terjesztő dolgaink is, de, de ugye nem, lehet, nem lehet mindent elmondani angolul, nem lehet állal lefordítani, mert akkor ez meg hosszadalmassá teszi, és hát ez nyilvánvaló, hogy egy kicsit a külföldieket talán liasszol, éppen a múltkor volt egy cigány zenei estünk, ez is érdekes, ez egy új, új dolog, ez egyik egyik kedvenc, megmondom őszintén, a kávéházunkban, ahova a legnagyobb megrökönyödésemre rögtön az első vívó soralm, 70 ember jelent meg, egy Kis tér a házban, tehát az olyan, hogy már szét szedik vagy szétnyomják a, a terec, és közöttük, mit tudom én, egy olyan, olyan 8-10 külföldi is. És egyetlen nem zavarta őket, hogy mi ott beszélgettünk a Jónás Géza nevű elképesztő cimbalmossal, aki még ezt a cigány művészetet, ezt a városi, urbánus cigányzenét birtokolja. Abszolút nem zavarta őket, beszélt, és akkor örömmel hallgatták. Úgyhogy, úgyhogy bal, és én azt hiszem, hogy ráadásul ezek. Nem turisták, hanem ezek itt élő külföldiek. Uh -huh. tehát figyelik... De amit, hogy igen, amit, hogy hogyan? azt akartam tőled kérdezni, hogy azért abban a műfajban, amiben te utazol, ez nem egy elegáns kifejezés, de érthető, Leszze. ott azért az ember tudja, hogy melyik étteremtől mit várhat. A kérdés az, hogy ennyi idő elég volt-e ahhoz, vagy egyáltalán szükség van-e arra, hogy ahogy az ember, hát mondjuk egy relatíve új intézmény ugye a BMC volt. Az ember többé-kevésbé tudja, hogy a BMC-nek milyen a zenei arculata. Van-e zenei arculata a Magyar Zeneházának, vagy egyáltalán kellene, hogy legyen, vagy nem kell? Specializálódni, semmiképpen nem kell. Tehát a BMC-vel hasonlítom össze, hogy... Nem összehasonlítom, csak az egy példa volt. Semmivel nem akarom összehasonlítani, megtanultam Do. az, hogy az ember csak veszek az ember egy példát, de összehasonlítani nem, mert, mert nem egy... Nem, nem, nem. Tá, rólam, rossz kifejezés volt, ez nagyon jóban vagyunk, a az egy a BMC, ez együtt is működünk. Az, az kicsit speciálisabb, mint mi vagyunk. Nálunk, tulajdonképpen azt mondanám, hogy, hogy legyen a zene mindenki hatalmas köze, de igaz, Kodály ugye mondta ezt, és mi nálunk, szerintem ami, ami nagy dolog, hogy valóban mindenki él mert hogy most egy kicsit készültem erre a beszélgetésre, megnövészítettem, és a hollapunkat is tanulmányoztam, hát szinte átfoghatatlan most már, tehát enciklopédikus igényű, hogy itt a három éves gyerektől a nyugdíjasig, tehát mindenféle van. Tehát ha valaki kritikaként azt mondaná, hogy ennek a háznak nincs zenei arculata, akkor azt mondanád, hogy egyrészt van, másrészt, hogyha ő ezt így érzékeli, akkor ez tudatosan alakult így. Igen, azt mondanám, hogy, hogy a, a sokféleség az ami, hát a zeneháza itt lakik a zene, és mindenféle zene lakik itt, és egyre inkább ebbe az irányba megyünk, ebbe a kaleodioszkóp uh, irányba, uh, hogy meddig bírjuk, ezt nem tudom, mert, mert hatalmas szellemi teljesítmény ez a, a kollégáim részéről. Ez egy ilyen kis szerkesztőségek, tehát van zenepedugói szerkesztőség, komoly zenei, népzenei, popzenei, uh, akkor hát külön, külön van a, a pop ismeretterjesztő, külön a kiállításoknak a, a szerkesztőség. Egyszerűen olyan sűrűségben ö, jönnek elképesztő kreatív ötletek, amiket másodszintén nem is tapasztaltam. Töképen ez a most már nem ismerem, hogy ez az innováció, az volt már annyira, most már divat is, és Csoli Jókertként használják, de, de tényleg az, hogy új módon megszólítanak a közönséget, és, és, és gyakorlatilag minden értékes, számunkra értékes zenét odaordani, és abba beavatni az embereket. Mennyire szempont, mert ugye most különböző okokból néztem a programokat, nem csak amiketünk beszélgetése okán, de egy sor estére már ki van írva, vagy minden elkelt. Mennyire volt szempont számodra, vagy a fenntartó számára, tehát a számok azok számodra mennyire fontosak, amelyeket teljesíteni kell. És most ugye gondolhatnánk a kedvenc, egyik kedvenc filmre, az Amadausra, hogy valamelyik művében mondja neki a herceg, hogy jó mű, csak túl sok a hangjegy. Ja, igen, igen, igen, és a azt mondja, hogy nem felség pontosan annyi hang, amennyi kell. <gül> és mind a kettőnek igaza volt, az a vicces, mert a kor átlaga szerint tényleg túl sok, ez a szöktöpés, a szerej volt szívű operája, viszont a, a Mozart szempontjából, de tökéletesen nekülről van szó, valóban csak annyi hang van benne. Amennyik... Mennyire feszélyeznek téged a számok? Na semennyire... Semennyire. Megmondom őszintén, hogy, hogy nem kérnek uh, számon tőlünk új számokat. Egyébként nagyon jó a, a számaink, ez nyilván a nyitás évében is össze, meg a csodálatos ház élményével. Hát, hogy nem tudom én, 800 ezeret uh, eltessük itt a látogatók számában. Ez persze nem azt jelenti, hogy ennyi hallgat a koncert. Hát nem, hogy annyi, keresték fel az intézményt. Nem annyian keresték fel az, az intézményt, de, de az az öröm most, ez meg egy kicsit ilyen öreges idealista dolognak fog tűnni, hogy, hogy az, a, az a jó érzés az emberek szemében, az a boldog. Jó, ha már itt tartunk, akkor a, a, volt-e hasonló száma a zeneakadémiának, hiszen a zeneakadémia e, e, is egy olyan Kívülről az ember nem gondolná, a házban nem látja bele a Zenekadémiát, de ha bemegy, akkor eltátja a száját. Tehát, hogy volt -e például az, te például tisztában voltál annak idején a Zenekadémiának a látogatottságával, valami adott esetben egyáltalán nem egy koncertlátogatás volt, hanem az, hogy valaki bemegy, és megnézi magát a koncerttermet, ahova egyébként békeidőben nem mindig lehetett azért bejutni. Ott, ott az a baj, én ezt már nem tudtam kiélvezni, mert pont akkor szünt meg a reggőrságok, amikor egy gyönyörű épületet átadtuk, tehát, akkor majdnem hogy azon a napon. Viszont aztán figyeltem a, a dolgokat, ott, ott az a baj, hogy az egy, az egy egyetem, és oda nem lehet állandóan bemenni. Tehát, tehát ma is, hogyha valaki oda megy, és, és be akar menni az épületbe, és nincs belépő, akkor nem tudom. Végen, amikor én gyerek voltam, még be lehetett menni. Épület, séd, bizony, igen, régen be lehet menni, hát aztán sajnos, ez kiseverem Mondani, hogy, hogy az évek folyamán a, köz, a közbiztonság annyira gyengült, ott a zeneakadémián is, hogy egészen egyszerűen, hát magyar magyarában, hogy bejöttek ő, kívülről, és, és szerintem le kellett zárni a, a, a zeneakadémiát. Most ez a vicces, hogy, a, hogy itt a zeneházában ez a veszély nem már fönt, igaz, hogy itt nincsenek vagyon vagyontérő hangszerek, meg itt a, a, a hallgatók nem hagynak szana szét mindent a terem, termekben, nincs is olyan sok terem. Szóval valahogy, valahogy a zeneházában ez, ez nem merőkül. Az, hogy bármikor be lehet jönni, bár, de azt, amikor, amikor hát a kiállításon zárva vannak, akkor is be lehet jönni, csak akkor nem történik attrakció. Ez nagyon jó az embereknek, nagyon jó érzés. Ott sétál, arra megy, menjünk ki a házba, meg az, hogy enni lehet, inni lehet szalit, hogy van ennek azért egy ilyen bokra infrastruktúráli szempontból is az, is, az is sokat számít. Ez a, ez a hozasság, ezt így fogalmaztuk meg a múltkor ott a fiúkkal, lányokkal magunkban, hogy, hogy, hogy, hogy kellenek az ilyen intézmények és épületek, mert lehet, hogy a jövő hát kulturális élete az ilyenekben fog, fog zajlani. Á, csak nézem, hogy ma van, én sohasem vagyok tisztában. Én ma speciál a műpába megyek a Meldó koncertre. Ah, hát az nagyon jó lesz. Igen, hát én szívesebben nem tudom, hogy milyen lesz ez a kvartet, ez, ez ez mert ugye ez nem, nem, nem egyedül van, de ma ugye azt mondja, hogy hanyadika van ma? Ő, harmadika van. Harmadika nálatok, meg ugye a West Eastern, eh, de valóban eh, lép föl eh, ez a Daniel Barenboin fi fiat. Ugye, ez az Nek a... a fia. Igen, én hallottam a... őket eh, Hát most meg nem mondom, szerintem az is a műpában volt az apjával, Igen. Hát az nem volt egy igazán, tehát ott kicsit olyan volt, mintha azért ez az apja menedzselni a gyereket, de ebben nem akartam leszólni. Ez, ez valószínűleg így is van egyébként, tőlünk is ez többen egy befogadott koncert, egy szívességet teszünk itt, talán a műpának, én nem is tudom már kinek, hogy, hogy a, ez a kis együttes, mert ez a, a nagyobb vesztízen együttesből, egy kisebb együttes, hogy mi ezt befogadjuk, és itt, itt játszanak. Ha már itt tartunk, akkor a, maga a zeneháza alkalmas egyébként a klasszikusan legnagyobb zenekarok befogadására? Nem, nem, nem, mert az, az kicsi ez a, a színpad. Olyan értelemben viszont igen, tehát egy kb. 40 fős zenekarig a világ bármelyik lesz arra zenekarai Tehát Akusz, hogy, hogy a kérdés arra vonatkozik, hogy az akusztikai minőség megfelele, akkor az igen a válasz, hogyha arra vonatkozik, hogy a térben mondjuk egy Máler szimpóni is hát arra, arra nyilvánvaló nem. De, de hát erre mondtuk mi azt, amikor állandóan a fejünk közválták, hogy minek kell még egy zeneintézmény Budapesten, hogy, hogy az menjen a műpába, a zeneakadémiába. Tehát vannak komoly, fantasztikus koncerttermek. Ugye mi nem ővelük akarunk versenyezni, mi, mi azt akarjuk, hogy a zenet tényleg mindenki legyen. A Westframe napok azok hogyan jöttek létre? Az egy, az egy nagyon régi terv volt, még nem is nyitottunk meg, amikor ugye, kitaláltuk azt, hogy, hogy, hogy ezek a magyar városok, ahol, ahol valószínűleg érdekes dolgok zajlanak. Én, én évek óta egy tévémisó kapcsán járom a járom Magyarországot, a vidéki abszolút nem ismertem, mert a belvárosban születtem, ott nevelkedtem Budapesten, és gőzöm nem volt, hogy, hogy mi zajlik vidéken, és ez soká, sokáig nem is oldódott fel ez a dolog. És ez látom, hogy elképesztően érdekesek a dolg, és akkor mondtuk, hogy, hogy miért ne adnánk oda a zeneházát, mint bemutatkozó teret, miért ne játszanának zenét, és miért ne játszanának ezzel a házzal a vidéki városok, és egy olyan díj keletkezett, hogy, hogy mi adjuk az infrastruktúrát és a a helyet, ők pedig hozzák a programokat, amelyeket a, a város finanszíroz. Ugye eddig volt Debrecen, most Veszprém, nagyon érdekes műsorokkal, Jövőre Székesfehérvár, Pécs, tehát így szeretnénk, szeretnénk ezt a, a láncolatot szépen kialakítani, mert azért ezek nagyon érdekes és nagy élmények. Látod, nem jelentett gondot elbeszélgetni, tehát <gül> Meg hát, figyelj, ha valaki olyan lelkes pacák, mint amilyen te vagy, már elnézést a megszólításért, ott az ember, különösen, hogyha a zenével kapcsolatos kérdései vagy felvetései vannak, amelyek konkrétan nem kapcsolódnak a magyar zeneházához, de a másik személyhez igen, én akkor azt hiszem, hogy ott azért kevésé fordulhat elő az, hogy valakinek olyan gondjai legyenek, hogy hogyan találja meg a 831-es vágányt, ahol a következő partnerét hívja föl. Ez nagyon szépen hangzott, köszönöm szépen. Nagyon szívesen, de nem először kaptad meg. Szia! <gül> Szevasz! Batandrás, hallották a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatóját. Jó reggelt kívánok! Az iránt érdeklődöm, hogy ön arról tud, hogy... Döntés hoztunk róla, hogy a Városligeti műjégpálya iskolásoknak ingyen belépést biztosít több, mint 3300 gyereknek, mert az energiaválság alatt sokak semmilyen szórakozási lehetőséghez nem jutnak majd hozzá. Így, igen, a korcsolya bérlés is dígtalan számukra ez alkalommal, mert ennek megpróbáltam bárhol is utána nézni, de én ennek sehol nem találtam nyomát. Tudok róla, de egyébként ez nem új dolog, ez tavaly is, és szerintem tavaly előtt is volt ilyen. Ugye azt mondtuk, hogy egyrészt a műjégpályát nyitva tartjuk addig, amíg ezt az energiaárakkal bírjuk. Tehát és ez mit jelent? December 31-ig van a műjégpályának energiaszerződése, még korábban kötötték meg szerencsére. És ez alapján most még is sem működik. De hogyha a január 1-től fordulóan nagyon magas az ár, és most körülbelül azt mondom, hogy ilyen nettó 250. 200 és 250 forint per kilovattóra körül eh, árna magasabb, akkor abban az esetben sajnos ez nem lehet eh, olyan módon fenntartható, hogy a kelljen eh, a vesztességet eh, fizetni a fővárosnak. Valamilyen más, tisztában van azzal, ahol... vagy önnek tisztában, vagy az intézménynek tisztában kell lenni azzal, hogy a műjékpályát igénybevevők anyagi képessége mit tesz lehetővé és mit nem? Hát ő meddig az, ilyen... az árakat? M Tisztában kell lenniük, ugye ők kénytelenek voltak egy nagyobb áremelést csinálni, abban reménykednek, hogy ez még nem tántorítja annyira a kocsú. Ez második felében derül ki. Ez így van, és ez ugye a kettő együtt, tehát az energia árak, illetve az, hogy mennyi veszik igénybe a műjékpályát jelen társadalmi helyzetben, ez a kettő adja azt a. hát egyenletek ki, hogy akkor be nyitva lehet-e hagyni januártól is a derül ki? Hát én azt gondolom, hogy ez inkább december eleje fele fog. Itt a legnagyobb kérdés mondom a villamos közben hogy milyen hár érkezik, és onnantól kezdve. És visszatérve erre a 3300 gyereknek szóló ingyenes belépés? Ez egy külön forrásból biztosítja a főváros most már évek óta. Hát most lehet, hogy tévedek, de én úgy emlékszem, egy 5 millió forintos program, és azoknak a budapesti iskolásoknak ad lehetőséget, akik amúgy lehet, nem tudnák igénybe venni a e, tanítási időben, vannak egyébként ezek a lehetőségek, szóval az iskolával együtt mennek ki egy vihákok korcsolyázni. A 14 éve alatti gyerekeknek miért kell szülői engedély ahhoz, hogy e, én, nem, én jártam a művégpályára, nem voltam egy nagy korcsolyázó, apukám egyszer elkísért el, eset mindjárt eltörte a, a csuklóját, e, nagyjából ennyi maradt meg, meg egyszer a lányom baromira beverte az állát, és az, az rettenetes volt. Én meg mindig rettegtem attól, hogy akik nagyon gyorsan közlekednek, azok hogyan fognak engem ott fölrúgni, de akkor nem kellett még az én megboldogul gyermekkoromban engedély 14 év alatt. Ennek mi az oka? Felteteg az, hogy a, a szülő vállalja azt a felelősség, az ő ráengedte a, a, a gyereket, de azért ezt őszintén szóval nem tudom. Elég nem az... legyen ilyennyi... rossz nével, egy erők közt abból élek, hogy kíváncsi vagyok. Na, no, abszolút, de nem fogom tudni megmondani ezt pontosan. Én arra tippelek, hogy itt arról van szó, mint más esetben is, hogy a, a szülő az esetben beleegyezését hagyja, hogy akkor a, a gyerek felmert, és akkor a az ő felügyelete alatt történik, vagy pedig a nevelő, a, szül, a pedagógus felügyel a gyerekre, Viszont azért valamennyire, ahogy én is elmondta, hanem is a jögi értelemben, de a veszélyes üzem, viszont azért történhetnebb balesetek. el nekem, mert én most már teljesen össze vagyok zavarodva, hogy mindaz, amit ön teljesen racionálisan elmondott, hogy rövid távú energiabeszertésre van szükség, mert hosszú távú ez nincs elég pénz, az végül is beválik-e, mert ugye, ha az ember a... A piaci árakról hal, és akkor ugye nagyjából olyan vagyok, mint hogyha egyébként a, a, a hírek hallatán én nehez értenék, holott nem állítanám, de igyekszem nem túl bonyolultan fogalmazni, és mindjárt abba is hagyom. Tehát a dolognak az a lényeg, hogy azt lehet hallani, hogy a nem tudom, milyen a holland és a taskenti tőzsdén, bár olyan azt nincs, hogyan estek a gáz árak, Magyarországon viszont valamiért nem. Tehát mindaz, amit ön teljesen racionálisan megfogalmazott, és ami könnyen lehetséges, hogy egyébként a piaci helyzet, illetően be is következik, hogy ez Magyarországra hogyan fog begyűrűzni, és Magyarországon az a stratégia és az a taktika, amit ön megfogalmazott, be fog-e válni 2023-ra vonatkozóan, mert én innen a partvonalon állva, ami egyébként nem igaz, hiszen én is ennek az országnak az egyik lakosa vagyok, tehát ez rám is vonatkozik, én ezt egyszerre értem és nem értem. Nem tudom, érthető -e volt-e az, amit én itt az érthetetlenségemről elmondtam. Abszolút értem, de akkor bontsuk szét, és akkor nézzük először a, ne a taskenti tőzsdét, hanem nézzük a holland tőzsdét. Miért van ennek jelentősége? Mert a, ez egy lenyomatot kép arra, hogy hogy alakulnak a nemzetközi gázárak. gázárak. Van-e erre a magyar gáz árakra hatással? Ezt nem tudjuk, hiszen a magyar gáz a, a nagy része az egy általunk nem ismert orosz-magyar uh, szerződésen. Uh -huh. Ez a szerződést azt valószínűsítik szakemberek, de mondom nem láttuk, hiszen ez egy titkos, tehát nem nyilvános szerződésről van szó. Azt valószínűsítik a szakemberek, és ezt nagyjából egzaktan azért ki lehet számolni a mérleg mérlegadatokból, hogy ez a holland gáz tőzsdéhez van valahogy kapcsolva, de nem úgy, hogy pillanatonként igazodik a holland gáztűzsdéhez, amelyen jelent veszik Oroszországból a gázt, hanem valamilyen csúsztatott rendszerben működik ez a történet. Hiába esik most a gáz, ára lefele ezt csak később fogja követni remélhetőleg a magyar gáz adat. De ettől még persze nem lenne olcsóbb. Ugye az a nagy kérdés, hogy a... A rezsicsökkentés megszüntetése után, vagy hát ez a rezsicsökkentés lájtfelt megtartása után, a, az, a, az a lakossági piaci ára változik-e vagy nem? Ez egy nagy kérdés. de azt látjuk, hogy jelen pillanatban de nem változik. Fogalma nincsen, tehát nem tudhatja... Tehát tudni tudnia kéne a holland tőzsde alapján, Magyarországon azonban még sincs így. Van valami csúsztatás, és hogy ez mennyi, hunósz. De ugye ez a csúsztatás, ez az MVM, aki behozza Igen. a molekulát, annak a, hát így mondom, lehet, hogy pillanatnyi nyeresség, hiszen lehet, hogy ő tovább, drágábban adja tovább a... Jó, de az MVM nem mondja meg önnek, hogy ez, ezt mennyi ideig tartja fönn, és mennyi ideig nem. E, ugye ez a lakosság, nyilván nem mondja meg, de van másik, a másik a piaci beszerzés. Ahogy mondjuk beszerez a BKV, egy KFT, vagy mondjuk a műjégpálya, hogy egyszerű földgázt kevesebb beszerzik. Na most az ő esetükben közbeszerzést kiírnak, és azt mondják, hogy hát szeretnék ajánlatot kérni, hogy ki mennyiért adja el a, ad nekem földgázt. Ebben azért van csökkenés, mert azért volt olyan pont, amikor 1600 forint volt körméterenként, sikerült ezt a távfő esetében ezt a legmagasabb pontot eltalálni a magyar államnak. Ezért emelkedett utolsó negyed évben a közületeknek a távolság. Ön ebben szándékosságot lát? Hát bénaságot látok. Tehát azért, hogyha valaki megnézi a holland gázártősdének a, a, a, az adatait, akkor abból az látszik, hogy tényleg a csúcspontot sikerült teljes mértékben kilőni. De azt kérdezte, hogy ez véletlen, vagy szándékos? Nyilván szándékos akkor lenne, hogyha valaki tudná, hogy ez a tűzs, de ez ment volna följebb tovább, vagy nem. Ezt hát nem valószínűsítem, hogy Magyarországon bárki tudta. Inkább az, hogy itt azért egy bínaság történt a kormány részéről, amit reparálható lett volna, mégsem tették meg, még akkor is, hogyha amikor részt hogy ez egy borzasztó magas áron. Tehát, hogy összehasonlítható-e a oldal, jó díj a vagy hol? Ami áron sikerült ezt a rögzíteni, ahhoz képest most ebből a pillanatban harmadáron van a Holland Gázártőzsdén. De van racionálitása a fenntartásának? Tessék? Van rationalitása ennek a sztisztémának a fenntartásának? Hát nincsen. Ugye ez egy negyed évre rögzítették a távfőhez kapcsolódó gázárat. Ez az utolsó negyed évre vonatkozóan. Most éppen azokat a napokat éljük át, amikor újra egy rögzítési időszak van az állam részéről. Aztán október 26-a óta valakinek van kedve és ezt a játékot szívesen játszak, akkor a október 26-ú óta e, kell minden nap megnézni a gázártőzsdét a Holland gázártősdő adatait, és ennek az átlaga fogja adni az jövő év első negyedévi távhőhöz felhasznált földgázárnak a, a e, elismert árát. fontos, fontoskodjak, még mielőtt főpolgármester helyettes lett volna ön például ezzel? Milyen mértékben volt tisztában, amit most így elmondott nekem? Már nyilvánvalóan nem voltam tisztában semmire. Maga mennyit olvas ahhoz, hogy egyébként nem a fialának, de a saját hétköznapjainak megfelelő főpolgármester helyettes legyen? Tehát hogyan tanul ebbe bele? De őszintén szóval az úgy, ahogy, a, ahogy egyébként valószínűleg sejti, hogy amikor jön egy ilyen probléma szemben, akkor az ember elpróbálja megérteni az alaphelyzetet, utána elkezdi olvasni az ehhez kapcsolódó elemzéseket. Lehetőleg legalább 24 a, a... óra kevés. Többet is. Tessék! 24 óra kevés. Nyilván igen, kevés erre, de hát ezek szerencsére nem minden nap jön szembe, hogy ekkora amit... Jó, de akkor visszatérve arra, amit ön mondott, ön mit lát, hogy az a taktika, az a stratégia, amit ön megfogalmazott, az bejön-e jövőre? Én azt gondolom, hogy bejön, még a, a egyetlen egy, két dolog jöhet be ezzel szembe. Ha valamilyen nemzetközi politikai környezet oly mértékben... Tehát megtöri, ami mind a villamosenergiára, mind a földgázra igaz. Kettő, pedig hogyha valamilyen oknál fogva az MVM mégsem értő ezt az átcsökönést. Jelenleg azt látjuk, igazából az MVM az, aki villamosenergiában eh, ajánlatokat ad eh, közbeszerzéseken egyedüliként. Tehát verseny nincs. Innentől kezdve, olyan felárat rak rá sajnos, amiért csak akar. Még egy összesújtóadatot hadd mondjak, hogy ez hogy szerintem miért van igazam. Egy hónappal ezelőtt, és megint bolyult lesz, de van egy ilyen, valaki szintén játszani akar, akkor Udex adatokat nézegetheti. Ez a Magyar Energia piacnak a leírás, és ott lehet olvasni, hogy hogyan alakulnak a napi árkötések és napi árak. Az alapján egy hónappal ezelőtt, körülbelül a mai árnak a 160 a volt az ár. Tehát egyértelműen van csökkeni. Uh -huh. Az ugyanakkor igaz, hogy az első negyed évre ekkora csökkenést még nem érvényesítenek az árakban. Tehát a, mondhatja azt, hogy lehet, hogy nekem rövid, nagyon rövid távon, még akár igazam is lehet, de hát majd az első negyed évben drága lesz mégiscsak az energiár. Erre azt tudom mondani, hogy akár... Önnek igazolva van ebbe az elméleti beszélgetésbe, Nem tudjuk, nekem az a vélelmem, ahogy közelítünk januárhoz, minél inkább meg ki tudjuk tolni a, a közbeszerzési időpontját, annál alacsonyabb árat fogunk kapni. De akkor látszik majd, amikor aláírjuk az erről szóló szerződéseket. Igen. És tudom, hogy nagyon bolyult a rendszer és valószínűleg bonyolultan is mondtam el az átlagos. Na, csak ezt Ennyi ennél aztán nem lehet le jobban leegyszerűsíteni. Nekem értenem kéne azt, hogy milyen intézmény, milyen logika alapján van nyitva és nincs hitva. Ugye Vintervontel a beszélgettem szokásoshoz híven reggel, és mondtam, hogy én nem értem. Illetve értem, Uh, csak nem rám van bízva, hogy értékeljem, hogy a kormány hogyan biztosít különböző sportlétesítmények számára kedvezményt, Eh, vagy eh, kedvezményes helyzetbe hozza más intézményekkel szemben, eh, részint a hőmérsékletet illetően, részint a fenntartást illetően, a József Attila színházra ilyen meg olyan paraméterek voltak megállapítva, de a József Attila színház mégis úgy döntött, hogy csak a hét végén van nyitva, a Székesfehérvári uszoda úgy volt, hogy bezár november elsőjétől, eh, aztán kaptak 80 millió forintot, és akkor nyitva maradhattak, ami még mindig nem elegendő az egésznek a fenntartásához, de a többit a székesfehérvári önkormányzat ki tudja gazdálkodni, és én, eb, én ezt az egészet egy ilyen királyudvarhoz tudom hasonlítani, ahol a királynak vannak kedvencei, és kevésbé kedvencei, és velük kivételez, ami egyébként egy király udvarban elfogadható. A kérdés az, hogy egyébként egy demokratikus államban ez a fajta működés mennyire visszatetsző, mennyire nem, tehát nem nagyon kíváncsi az állam arra, hogy én nekem tetszik-e a tevékenysége, ettől függetlenül én azért még véleményt foglalhatok róla. Kérdezem Öntől, hogy Ön ezt a szisztémát érti-e? Nem, és igazából azt sem értem, hogy, hogy akik bezárgyás pártiak, azok miért csinálják... Ezt szerintem... nem először beszélünk erről. Igen. És akkor most nézzük egy kicsit a kultúra szempontjából. Mert erről valahogy egy... De a József Attila színház meg is így döntött. De szerintem József Attila színház már cáfolta ezt a hírt. Tehát, hogy ott van egy figyelkertés Engem is meglepett a hír, mert azért ugyanaz az államfinanszírozó a József Attila színház működését, de attól még a főváros tulajdonában van, tehát... Felénk meg ilyen jelzése nem ért, jel de a kollégáim azt mondták, hogy ez a tegnapi napon már cáfolásra került, cáfolta az intézmény. De hogy, de, hogy miről beszélek? A, a, engem is érdekelt, hogy mind a mellett persze, hogy ha meg is spórolunk, és nem akarom elbakatizálni 5 forint, 50 félért azon, hogyha bezárnánk egy színházat, az megoldja a nagy problémát, nem. De egyébként kíváncsi voltam, hogy igaz-e az az állítás, hogyha bezárunk egy színházat, lemondunk egy előadást, akkor azzal megspórolunk -e valamit. És az derült ki a számokból, hogyha egy kihasznált színházról van szó, tehát hogy a, egy nagyobb nézői igényt elégít ki, és viszonylag nagyobb a nézőtere is, és nincsen egyébként valami nagyon extra furcsasága az energiállátásában, tehát valamiért nem baromi drága, úgyhogy egyszerűen fogalmazzak, akkor ebben az esetben az az állítása, a kollégáinknak, és ezt uh, próbáljuk számukra rendesen összerakni, hogy nem igaz, hogy érdemes bezárni egy színházat. Hiszen a valóságban egy színházban akkor az egyik legnagyobb költsége eleme a bérköltség. Ezt ugye akkor is ki kell fizetni, hogyha nem játszák az adott darabot. Persze lehet azt mondani, hogy elbocsátják a dolgozókat, csak akkor egyébként az a színház nem fog tudni kinyitni tavasszal, amikor már nem kell fűteni, mert az elbocsátott dolgozó nem fog neki visszamenni az elbocsátás. Önnek igaza van, a József Attila színháznak a hollapján van egy nagyon rövid szöveg. Előadásainkat a kiadott műsorrend szerint megtartjuk felkiáltójel október 28. Igen, az akkor tápolásra került. Tehát ugye azért lepődte meg, mert mi a Kultúrási... Azt árulja el nekem, hogy ő mióta beszél úgy, hogy cáfolásra került, mert az én gyerekkoromban még úgy mondták, hogy cáfolták. Én rövid ideig volt a minisztériumi ember, de ez a cáfolásra került, ez az építésre került, én nem vagyok a magyar tanára, tehát és elkerse véget, nem szeretném e, kioktatni, csak azt árulja el nekem, hogy ez a bükkfanyelv, ez miért be az ön nyelvezetébe? Ez valószínűleg az élő beszédnek köszönhető. Nem hiszem, hogy itt szoktam beszélni, de valóban most, ahogy kimondtam én is. Én is megakadt, hogy ez ilyen hangzott, tehát Remélem, hogy sokat nem használom ezt. Nem, gyakran nem. Csak ez a cáfolásra került. ez, ez, nem, az nem, el... nem, ez... Jó, figyelek, cáfolta igen. Az igen Szóval cáfolta az intézmény, és akkor így önnek igaza van valóban ezt a... Ez ilyen... Jó, de ez most válasza a sportintézményekre is? Azokra nem? A sportintézmények esetében, hogyha jól értem, amit mond, akkor egy a... darab székesfehérvári példát hallottunk, ahol a kormány valamilyen zsebből odaadott nekik 80 millió forintot, ezért Székesfél Ez egy nagyon jó alatt, kérdés, de mert de hogy de ez például ennek van egy nyoma, fogalmuk nincs, hogy hány önkormányzat kaphatott még hasonló támogatást. Ugye a Cserpalkovics ezt bevallotta. Azt nem vallotta be, hogy folynak tárgyalások, azt meg is írta, hogy egészen addig, amíg ez nem született, meg addig ezt nem írta meg. De azt is tudjuk, hogy Székesfél vagy Esztergomban bezárt a városi úszoda, de valamilyen módon, valamilyen támogatás rév ott a Hernádi rokonság kisegítve egymást, a, az élményfürdőt üzemeltetik. Hogy az élményfürdőben a versenysportot hogyan lehet űzni, nem tudom. Ezek szerint ott van olyan medence, ahol, mert ugye Hernádi Ádám azt írja, hogy ott biztosítják azokat a szolgáltatásokat a versenyzőknek, akik egyébként a helyi uszodában ennek nem tudnak eleget tenni, de épp legutóbb Komáromban értesültem arról, hogy be fog zárni az uszoda, sőt, be fog zárni szálloda is, ahol egyébként egy fűtetlen intézményben portaszolgálatot tartanak fönn. Ennél nem mondok többet, mert nem szeretném, hogyha rájuk ismernének, mert hát nem azért mondták el, hogy én ezt az ország világ elmondja, elmondjam, független attól, hogy én egy bomba vagyok, ezügyben egy ketyegő bomba. Nem értem. Tehát tudja, mint a, ahogy szokták mondani, megmagyarázni tudom, de nem értem, nem értem. De az, a sportétesítményeknél valószínűleg akkora a fenntartási költség, ami lehet, hogy a Latszán is, a De ugye nem tudom, látta korrekt. a kormányi rendeleteket, amelyeket ugye a múlt hónap végén hozott a kormány, amely ugye innentől kezdve szigorítja is ezen intézmények bezárását, és a legkülönböző intézkedéseket kell a fenntartónak az ügyben tennie, hogy csak úgy upmuk fuk ezeket ne tehessen meg. Tehát látható módon a kormány számára a sportlétesítmények, tehát ha vannak testvérek, akkor ezek kivételezett testvérek. Igen, ezt én is olvastam, és abban szememben az lenne a legkorrektabb a kormány részéről, hogy azt mondja, hogy igen, nekem az nem fáj, hogyha színházat zárnak be, a művelődési házat zárnak be. Hát gyakorlatilag ezt mondja, csak ez Ennek így nincs be. leírva. De, de a sportot nem lehet, és azt, azt finanszírozom. De, de nem egy ilyen szociálisan érzékeny ember, mint maga, hogy erre aggál? Engem felháborít, mert közben meg tényleg az van, hogy az önkormányzatokat préselik. Arra, hogy zárják be, takarékoskodj, csavard le, ne fűtsék, ne világítsen, és az önkormányzatok belehajszolják ezekbe a lépésekbe, ahol szintén vannak. Az... De az önkormányzatoknál ez jogosul? tehát amikor majd pénteken nem lesz mindenki office-ban lesz zuglóban, annak van oka, vagy ön azt ugyanolyan indokolatlannak látja, mint ahogy azt, hogy kulturális intézményeket bezárjanak? Azt, azt nem tartom indokolatlannak. Hát egyébként jelen pillanatban a be hivatalban három napban homofizba van, most persze bennülök, de hogy ettől még nincsen fűtés az épületben egyáltalán, hiszen lekapcsoltuk az ünnep előtt. Én nem fog megfázni? Egyébként ezeknek az régi épületeknek az a sajátosság, hogy lassan hűl ki. Oké, okay, de decemberben már azért nem lesz olyan nagyon meleg. Hát azt nem mondom, hogy tartósan itt fogok ülni, csak azt mondtam, hogy a mai napon itt vagyok, és ma még nincsen annyira hideg. És egyébként eltártunk mi is arra rendre, hogy hétfőtől csütörtökig normál működés, csütörtökön este lekapcsoljuk a fűtést, péntek home napot rendelünk el, és csak hétfő hajnalba kapcsoljuk vissza, és ezt egyébként február végig fenntartjuk ezt a működést. Jó, hát Tütő Kata is azt mondta, hogy meglehetősen hülye döntés született. Milyen lesz az, amikor a fővárosnak nincs dísz kivilágítása az egyes kerületeknek meg lesz? Ki érti ezt? Karácsony kivilágítása. Az, az, az. Ugye mi egy dolgot tudunk tenni, hogy azt mondtuk, a sokat konzultáltunk ezzel a keleti polgármesterekkel. Ilyen érvek is voltak, olyan érvek is voltak, és egy ponton azt mondtuk, hogy jó, akkor mi azt mondjuk, hogy a fővárosi önkormányzat, ahol ő rendeli meg a diszkivillágítás, karácsonykor ott nem lesz. Én ezt értem, csak az, az érti egy olyan e, e, e, ember számára, most már nem mondtam azt, hogy Palimero Bata András a magyar zeneházát be, lepacákoztam e, időnként ezeket a nyelvi pontatlanságokat, vagy ilyen fraternizálás megengedem magamnak, de az, maga egy konzekvens ember, egy konzekvens ember számára, és ezt a konzekvenséget én nem mindenben osztom, de azért tudom, hogy a konzekvenségnek van jelentősége, ezt a konzekvenséget a főváros nem tanúsítja. A főváros nem tudja tanulsítani, mert csak saját területei felettől. Értem, de most a fővárosról nem mint önkormányzatról beszélek, hanem mint olyan helyről, ahol én élek. Nem fogom érteni, hogy itt nincs, ott van, logikát kéne benne látnom. Ha politikai logikát akarnék benne látni, akkor még kevésbé látom, mondván, hogy itt azért egységes akarat szokott, meg egységes szempontok szoktak érvényre jutatni. És tessék, itt van a ház annyi szokás. Jó, ennek mi az alternatívája? Az lett volna az alternatívája azt mondjuk, hogy miután nem tudunk mondjuk mindenhol lekapcsoltani, mert a kerületek nem mondják azt, hogy jönnekünk ezen az úton, akkor mi is fenntartjuk a kölcsön diszkivilágítást. Ezzel meg őszintén mondom, morálisan nem értek egyet. De van akkor a spórolás vele, mint amit egyébként érdemes miért érdemes? Még egyszer bocsánat? Van akkor a spórolás vele, mint amiért érdemes. Ez akartam mondani, hogy ne az összeget nézzük. Sintem ez nagyon fontos. Mert, mert akkor persze bele fogunk menni abban, úristen ez a 28 millió forint, ami idei hatás jövője is van áthúzódó hatásra egyébként. tehát Mondjuk összesen egy téli időszakban ez 50 millió forintos megtakarítás jelent. És persze mondhatja az új hogy már 50 millió forintot miért ne lehetne megtalálni. De szerintem ennek, ennek szimbolikája van. Tehát amikor energiaválság van, akkor nem tehetünk úgy mindenben, mint a legnagyobb rendleben lenne. Nem tehetünk úgy, hogy akkor nekünk mindenből a maximum jár. Mert sajnos, ha kevés az energia, vagy, vagy a, a nagyon drága az energia, akkor meg kell nézni, hogy mi lehet takarékoskodni. És én mondta az előbb, hogy szociálisan érzékeny, mondjuk, amit semmiképpen nem fog cáfolni, ha egy olyan helyzet van, hogy ételosztásnál olyanok is beállnak a sorba, akik egyébként az alsó középosztályba tartozók, de azt mondják, hogy ezt most már nem tudok a hónap második felében stabilan melegételhez jutni saját önerőből, akkor számunkra azt mondani, hogy egyébként meg hát igen már hát ételosztásra és át de nézd, hogy milyen szépen világítanak az angyalok a fejed fölött, és ettől érezd magad boldognak, ezt nem lehet szerintem csinálni. De van, aki azt gondolja, és ezt is elfogadom. őszintén, hogyha azt mondja valaki, hogy de legalább ez valamilyen. Mint ön megkötötte a kezemet, 9 órával két kérdésre van két és fél perc. Az egyik az, hogy ön komolyan gondolja azt, hogy lesz arra igény, hogy kulturális intézmények kapait nyitják meg olyan embereket, akiknek jó, hogy jön, ha néhány órával kevesebbet kell odahaza fűteni és világítani. Ez egy olyan lehetőség-e, amit már igénybe vesznek, vagy az ön véleménye szerint a tél folyamán lesz olyan ember, aki csak emiatt fog valamilyen olyan intézménybe menni, ahol melegebb van azért, hogy ne legyen otthon. Tehát ez egy reális dolog Abszolút komolyan gondolom, ez főleg ugye a, a könyvtárakra vonatkozik, és ott próbálunk olyan programokat csinálni nyilván. De ön azt gondolja, hogy ennek a hívó ereje hatni fog emberekre. Igen, mert egyébként se meggondolja, akkor hova menné? ugye mind a ketten tudjuk, hogy hány ember fagy meg otthon, miközben egyébként tehetne annak érdekében valamit kétségbe esetlen, hogy rokonokhoz menjen, mégis ezt a, ezt a halálformát választja, miközben este, amikor lefekszik, akkor azért természetesen nem abban a reménybe fekszik le, hogy másnap ne halljon meg. Ez volt az egyik, tehát ön ezt reálisnak látja, a másik kérdés pedig az, hogy vajon az, hogy most a láncidon majd jövőre lehet-e normális tömegközlekedése, vagy sem, ezt valaki úgy hozta elő, hogy valamit meglengetett, miközben ez még nem egy aktuális kérdés, vagy ennek a problematikájára az ember hogyan tekintsen, miközben novemberben már terheléses próbái lesznek a láncidnak? De az jövő második felére készül a láncid, a, azon dolgoznak a kollégák, hogy legalább a közösségi közlekedés tudjon rajta járni, ez ilyen járt uh, uh, egy, egy busz... Uh, ut... Igen, ezt tudom, de az, hogy egyébként, hogy visszaállhat -e az... a régi forgalmi Pár... rend, vagy sem, az mennyiben... Egy... Nyáron lesz jövő, nyáron lehet erről döntés hozni, forgalmi modellezés alapján, egy ugyanolyan társadalmi párbeszédet követtel, mint a mi a rakpart kapcsán is volt. Kilenc óra van, illetve még nincs is kilenc óra. 8 óra, ütven, van, át van adva. Ne fázzon meg. Nem ők az édesanyja, se az édesapja, de ne fázzon meg. Öltözöm fel rendesen. Sapkasár. Rendben, köszönöm viszont a viszontalásra. Kisambrust hallották. Budapest általános főpolgármester helyettesét. A másik is azt Ugyanilyen jó volt, azt még hogy szá még Ha akarnak, megtalálnak, én csomagolok. De akarnak velem beszélgetni a 0 Ez az a Jó a Jó Csak annyit szeretném mondani, hogy teljesen kerek volt ez a mai nap is, és köszönet érte. Köszön. Felinte kerek volt. Én is köszönöm, hogy hívott. 061-238812. Kilenc óra múlt egy perccel. Panosz. Erre is azt mondod, hogy nem jó zene? Tehát ezt te cikkrista, ezt ez játszhatja a bad Plus. Ez nekem nagyon bejön. Én például így tudnék zongorázni, Egy mai hírt, hogy az országház belső felújítására 450 hány milliárdos terv fog elkészülni jövőre, amit a Lázár úrnak adott ki, Orbán úr, hogy szervezze meg. Azért nekem az van egy kis nasz érzésem ebbe, hogy pont amikor legjobban kéne spórolni, és én úgy tudom, legutoljára, amikor nem voltam az országházba két évvel ezelőtt, mint látogató, akkor nem úgy nézett ki, hogy az belül össze kell dőlni. Most pont erre kell ezt felkölteni, és ami a legnagyobb gondom nekem, mert ha jól gondolom, akkor probléma lesz, mert ugye 400 milliárd csak a tervekre, akkor mennyi lesz a kivitelezés? Most, amikor spórolunk, arról már nem beszélek, hogy ugye 6 milliárd a lánchízra, meg stb. ilyenek én nem bizatkozom, de pont most, pont azonnal, pont ebben a gazdasági helyzetben. Ezt én, én szívesen, ha megkérdezhetném, mert találkozhatnák a Randracsis úrtól, megkérdezném, hogy amikor az ország benne van a fekáliában, hogy. Ah, szóval tele van a lett, körülbelül fél órával ezelőtti hír, ülj a Google, hogy országház felújítása. Uh, benne van, meg kell találni. Tehát hmm. arra ugye hirtelen nem tudok rá. Értem, csak én ért egyszerre nem tudok két dolgot csinálni, műsort vezetni meg... E... Máris megkeresem egy pillanat türelmét, de szóval e, ha, ez, ha ez igaz, mert itt van, türik, igaz. A akkor magyar a... kormány ügydüntet elindítja az országház belső felolítást, az állam 457,42 millió forintot különít el, el is különítette. Igen, Igen, csak a tervekre akkor mennyi lesz a vége? Ha a tervek ennyibe kerülnek, ha én tervezek egy házat, terveztetek egy házat, és azt mondja nekem a tervező, hogy két millióért megszervezi, akkor az a ház mire törődik? Én ezt értem, jó? de oké, én ezt holnap meg fogom kérdezni a navracistól, aki majd erre fog mondani valamit, nem az ő döntése. Uh, de, uh, annyit megtehet, az... hogy fogja magát és lemond emiatt, de a kérdés az, hogy ez vajon elvárható-e tőle, uh, akkor, amikor a saját szakterületén, te fog... le, nem mond le, csak adjon valaki embert, aki megtudja magyarázni, hogy amikor Ugyan, egy de erre nem a navrat, éppen navrat is nem egy telefon központ. És ebből a szempontból ezért érthetetlenek azok, akik a Vintermant-tel vagy bárki ellen vannak, hiszen mi, bárki, akivel beszélgetek, mindenki egy-egy információforrás. Természetesen, hogyha segnyalás folyik, vagy valami teljesen süket, duma, de minden alkalommal nem nyalom ki a Wintermont el segét, Tehát azért ezzel nem lehet vádolni. Olyan mértékben szektás a gondolkodás, amit a Kejfej lehet, hogy valamikor kiszolgált, sőt, lehet, hogy valamikor létrehozta, de ma abszolút ellene van. Van. Értem, amit mond, nem biztos, hogy fog találni Tökéletes. rá bárkit is, aki erről beszélni fog. Tökéletesen értem. Ha Orbán Viktor rendelkezésre állna, megkérdezném tőle. Én azt egyébként abszurdumnak találom, ahogy ma a miniszterelnök elzárkózik a népétől. Konkrétan tőlem is. Bizisten, ha egyébként... Értik, ha Orbán Viktor valakivel beszélgetne az utcán, és én oda mennék hozzá, akkor, és azt mondaná, hogy fiala nem beszél észre, hogy beszélek, akkor elszégyelné. magam, mert igen, és hát az ember várja meg, amíg abba adja, de hozzáférhető legyen egy miniszterelnök. Mindenki nem akarja meggyilkolni. Hát értékelő, hogy ennyi embernek van kérdése. Nem csak ezt a nagy Katalin, bár mostanában valami fiatal emberrel beszélget, de hát azt se különben a Deák A közszolgálati televízióban elfelejtettek és rádióban elfelejtettek kérdezni. Tehát nem tudom, meg, az kiesett. Ő gyerekkorúban nem kérdeztek azt a szót, hogy miért ezt nem is ismerik. 1 2 egy-kettőtve három 8 vagy nyolc tizenkettő. Ezt érzi, Szorvá, Péter vagyok. Tényleg szépen azért hívlak, hogy tegnap szó volt a Krisztat cikkéről a Bozókival. Igen. És, és most érdemben hadd mondjak valamit, ez egy a Krisztának a kérdéseit rönnöki, annyira zseniális, hogy nem is kellett volna a bozóki <hállítás> <hállítás> Csak a kérdések. Minden kérdés egy válasz. Hát most hadd idődek, aki nem olvasza egy pár kérdést, azt mondja, hogy úgy tűnik a kultúrhat a sikeres volt egyik kérdés, hogy a választogatott a bozók, mert egy választ elmondott a bozók. A Fidesz mégis ismét kétharmadat győzött a választáson. Hogy tudja a propaganda az ember jódan eszét legyőzni? Mi a megoldás a Ekkor a infláció robó érjezőrőnk körülmények mellett az emberek miért fűrik a jelenlegi hatalmat? Miért nincsenek olyan ügyek, amelyeket az, az ellenzék indít el? Rögtön ott a válasz. És a buzóknak szegény csak mindig válaszol, és azt mondja, igen, igazad van, igen, igazad van, Ugye, az abszolút dekadens cikk, ott nagyot tetszett. Egy mondatot hadd egy válaszból, azt mondja, és ez nagyon igaz, és ez nem is orakkozik. Mindjárt mondom neked. A magyar társadalomban, Krianon a holokausz, a Szovjet megszállás és a kitelepítések után, az 1956-os forradalom leverésével, körül történt meg a végső gerinc akkor, amikor eldőlt, ami a megáll az időt, filmben is elhangzik, jó, hát akkor itt fogunk élni. Hát emlékszel, amikor az ablakban áll a nő a két gyerekkel, és átváltoznak fel és akkor mondja a nő. Mondja ezt egy pali, aki éppen Bécsben él. De legalábbis ott dolgozik. Ez úgy zseniális, hogy van. Viszta itt csendben, menj, Meg a népszava! Ahányszor valami repülőgépes dologról van szó szóval a népszavában, akkor a honpola mindig megrezzen, hogy véletlen hasznaptítsággal a népszavát. 2, 3, 12. Ha jól mondom. 2, 0, 1, 2, 3, 8, 12. Körget. Szerintem egy mondatot nem tudtam elmondani hat fejhez embe, de 15 évvel ezelőtt mondtad te ezt, hogy. A Magyar Rádióban a Színási Sándor mondta azt, hogy hallom a gerincs. Ez így van. Az én gerincem is megvan roppant be egyébként, de baromi jól érzem így magam. Péter, ne érez jól magad megroppant gerincel. 253.88.12 először. 53, 88, 12 másodszor, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszisöken. Nem ez volt az utolsó, holnap reggel, 7 óra 10 percból találkozunk, de lehet, hogy 8 óra 4-kor már föl is állok. Filipov Gábor és navras és Tibor lesznek, terítéken Horvácsaba holnapra felmentést kapott. Ahó. Oh. még egyszer Dörrö pontfiajanos senki többet az előző ember még hívjon, de hívhat más is, az internetről, telefonba beszéljen, mert így óriási a csúszást. Figyelek! Ha-ho! Ha-ho! Sose fogjuk megtudni, hogy szórakázik-e velem, vagy tényleg akar valamit mondani. Csak nézem, hogy próbálkozik-e még, de ha nem próbálkozik, akkor elköszönök.